Извиняваме се за закъснението. Ще започнем до няколко секунди. Добър вечер. От името на екипа на Червената къща, в един доста смален състав, може би поради една явно очевидна причина, улиците на София са пълни с реални тела, които преди това част от тях са потвърдили присъствие на протестите, срещу правителството, срещу управлението в момента, в социалните мрежи, в Facebook, след което обаче са отишли с реалните си тела в, на площадите. Не е чудно, че с реалните си тела малко хора сме тук, може би с част от виртуалните ни тела също сме пък част от протестиращите. Някой от нас, да, други от нас, може би не. Но това е реалността. Темата на днешния дебат е изчезващото тяло. Това е а, един от, а, може би, петия вече пореден дебат на тема какво става с а, човешкото тяло, а, когато го разгледаме през призмата на репродукцията и на репродуктивната свобода. А, какво става с а, телата ни, които можем да умножим чрез, чрез различни аватари или чрез различен вид Виртуално телесно присъствие в мрежата. Какво се случва с правните аспекти на нашето на съществуване, нашото виртуално съществуване? Доктор Стоян Ставро не се нуждае от представяне в тази аудитория. Както обикновено, той ще направи едно въведение. Поканили сме днес професор Ивайло Дичев, защото знаете, че. От много време той се занимава всъщност с това какво се случва в мрежата, от на точка на социалните взаимодействия, от гледна точка на участието и гражданското участие в мрежата. И започваме с доктор Стоян Ставро, около едно всъщност въведение, след което професор Ивай Дичев. Благодаря. Здравейте от мен. Наистина има процеси, които се случват в нашето общество и които ангажират телата ни и не само нашите, нашата виртуална подкрепа. И всъщност този протест, който се случва към настоящия момент, е също един от поводите, по които можем да си зададем въпроса каква е разликата между протеста с тяло и протеста без тяло, т.е. протеста офлайн и протеста онлайн. Защо е нужно човешкото тяло, когато изразяваме определена позиция, когато участваме в някаква дейност? И не е ли всъщност много по-лесно да участваме виртуално, да се преживяваме дигитално и да бъдем част от една общност, която е онлайн общност? И този въпрос специално за изчезващото тяло, ще се опитам да го поставя като тема а през биоправните въпроси, с които сме се занимавали до този момент, И то не е случайно е ситуирано след клонирането, тъй като касае една, ако не е девиация, това е силна дума, то поне отчуждаване на човека от неговата биология, защото дигитализацията е един вход към чиста информация, която изостава биологичното. Даже бихме могли да наречем, че става въпрос за някаква метабиология, по аналогията на метафизиката, философията. И тъй като именно в опитите да използваме дигиталното като място за формулиране на нашата идентичност и самоличност, ние в някаква степен маргинализираме тялото си. Именно тук се поставя и въпроса за това, как реагира биоправото, има ли своето място, биоправото и неговата гледна точка при коментара на въпроса за дигитализацията и най-вече по-големия, по-обширния въпрос, защо правото е безсилно в някаква степен да регулира отношенията в виртуалния свят. Защо онлайн е толкова голям залък за правото и виждаме, че всички опити а, за регулация на интернет, за ограничаване на ред явления, дивия, дивиантни най-вече, в интернет се оказват безуспешни. Защо правото се проваля там, където няма тела? А, и именно от тази гледна точка аз бих искал да кажа няколко думи за това каква е ролята на човешкото тяло в а, начина, механизма на правно регулиране. А, от моя гледна точка, разбира се. А, да споделя просто с вас а, моите разсъждения по този повод. А, за мен човешкото тяло, така се каже, е упорна точка за всички лостове в правото, защото правото като регулативен а, механизъм разчита на физическата принуда. А физическата принуда се нуждае от биология. Тоест човешкото тяло е опорната точка на правото и то е необходимо, за да знаем най-малкото кого да накажем, ако нещо се обърка. Човешкото тяло винаги е на разположение за една много сериозна властова атака от страна на правото и държавата, която го легитимира, разбира се, и го прилага. Така че човешкото тяло можем да открием навсякъде, където говорим за някакви наказания. Да речем смъртното наказание, което разбира се е преодоляно в някаква степен, но то е било едно именно проявление на тази идея, че тялото това е личността и ние можем да унищожим личността, ликвидирайки тялото. Но и всички останали, лишаването от свобода всъщност е ограничаване на тялото. Освен тялото, обаче, към него има една екстензия, която също е изключително важна, особено в гражданското право, това е имуществото. Голяма част от вещите, като започнем от по-близките до тялото, дрехите да речем, и се отдалечаваме към периферията на вещите, които са около нас, и оформят общо така нареченото имущество, представляват форми на разширено тяло. Разбира се, в правото нямаме такъв термин, но от по-скоро философско социологическа гледна точка, разширено тяло, което също е така много подходящ обект за въздействие. И ние знаем, че в гражданското право основно се въздейства за да се санкционира или да се принуждава върху имуществото. Тоест тяло плюс имущество, това е всъщност мишената на правото, това е нещо, което правото може да използва за да се прилага принудително. Физическата принуда, която е основната характеристика на правото като социален регулатор, минава или през тялото, или през неговата екстензия и имуществото. И тези две неща, докато ги има материално, ние имаме и контрол върху така да се каже, поведението. Бихме могли да имаме контрол върху поведението на а, човек. Можем да го превърнем в управляем правен субект, който има биологична да основа и уязвимост. Именно тази уязвимост е ключова за правото, уязвимостта на човешкото тяло, защото тя от една страна налага обединяване на хората, за да си защитаваме тази телесна уязвимост, и се нуждаем от някой, който да я защитава, защото и най-великият учен е просто една биологична система, която може да бъде прекъсната за миг, буквално. И за да може да осигурим все пак някакъв интегритет и стабилност на тази личност, се нуждаем от нейната защита в рамките на общество. Това е един аспект на уязвимостта, на биологичната уязвимост на тялото. Тя предполага някакъв механизъм за регулиране, какъвто предлага правото. И другата страна, обаче обратната страна тази уязвимост е възможността чрез нея да принудим личностите да се подчиняват на реда, който им е даден, за да може да им осигури някаква безопасност и стабилност в съществуването. Така че телата а, са инструмент, не само а, мишена, чрез който правото функционира. И в момента в който, разбира се, това може да изглежда силно казано, но определено е нещо, което може да бъде открито, включително и в теории, като Мишел Фуко, разбира се, и за неговата биополитика, която минава през тялото, управление чрез тялото, чрез живота на тялото, а не чрез смъртта, но той има и своите много ясни юридически следи и а, своето значение, особено ако направим една съпоставка с а, онлайн средата. Какво липсва в онлайн средата? Първото нещо, което липсва е именно тялото. Там ние можем да проектираме най-различни заместители, сурогати на тялото, каквито са акаунтите, каквито са най-различни виртуални присъствия под формата на аватари и какво ли още не, които са изключително пластични, зависят изцяло от нашите умения до някъде и от средата, която ни предоставя някакви възможности за манипулация на тези образи. Но тялото липсва. Другото, което липсва е имуществото. Значи никой не притежава, макар че има и такава виртуална собственост в някои виртуални светове, където някой притежава с нотариален акт, цял остров и така нататък, и така нататък но това са по-скоро неща, които видимо имитират имущество, но не са такова. Така че липсва имущество. Там няма реални пари, няма реални недвижими имоти, реални вещи скъпоструващи, с които можем да се разпореждаме реално. Бихме могли да се разпореждаме с тяхната проекция и това да има отражение в а, офлайн средата, но така иначе, ние се разпореждаме в интернет с по-скоро имагинерни блага. Това, което замества тялото, видяхме, може би а, дигиталната индивидуализация на личността чрез формата на поредица от акаунти. А акаунти, от това, което замества имуществото. Според мен е информацията. И именно това са двете нови цели на правото в дигиталната среда. Разпокъсаната, защото ако в а, нормалната биологична среда тялото осигурява един интегритет на личността, ние не ни можем да се разделим на две и част от нашото тяло да отиде на едно място, другата на друго, както примерно би било много хубаво сега, защото можех да се раздели едната част да е тук, другата да е на протестите да речем, но това няма как да се случи нали, в а, онлайн средата, а в офлайн средата. Извинявайте, докато в онлайн средата е напълно възможно аз паралелно да присъствам, да съществувам и то адекватно на различни места да правя едновременно 10 неща и всеки един с който общувам или с който комуникирам, да не раззнае, че правя още 9 неща едновременно. Тоест, това фрагментаризиране на личността прави много по-трудно улавянето на обекта на въздействие от страна на правото в дигиталната среда. Вече нямаме една уния, едно тяло, което обединява биологически обект на въздействие, а имаме множество разпаднали се части от една скрита зад екрана личност, която функционира, така се каже, децентрализирано и по този начин намалява риска от това да я хванат. Мога да ми хванат пръста, 1% от моята дигитална личност, но ще му оставят да речем, сърцето, главата и така, ако направим такава аналогия между присъствието в интернет и биологичното тяло. А, така че, първият голям проблем е именно това раздробяване на личността в интернет и а, фрагментаризацията при виртуалния а, виртуалната личност. И второто нещо е информацията. Информацията, която се превръща вече наистина в определяща стойност в валута в интернет-пространството, не е имуществото. Казахме това, е сурогата на имуществото от моя гледна точка в интернет-пространството. А информацията. Всички безплатни неща в интернет са неща, всъщност, които се плащат с информация. Едни от най-големите гиганти предлагащи безплатни услуги, всъщност, това, което взимат от нас е информация. И Това, което на тях им трябва е информация. Това, което е най-силно в интернет е информацията. Тъй като чрез информацията всъщност се осигуряват различни възможности, се таргетират реклами и така нататък. Въздейства се, може да се оказва сериозно въздействие и върху тялото отвъд екрана, но така иначе информацията е нещо, което е заместило, да речем, парите и имуществото в интернет. И именно заради това другият обект на въздействие в дигиталната среда от страна правото е информацията и най-вече достъпа до информация. И от тази гледна точка пример, примери за подобни а, трансформирани наказания, които отчитат а, дебиологизацията на човешкото тяло в а, виртуалната среда са Наказание от типа дигитална смърт, т.е. заличаване на всички следи за лицето в интернет, пространството и в мрежите, които са достъпни за другите. Достъп до интернет или пък достъп до определени виртуални пространства, лишаване от такъв достъп. Ограничаване на, резул, на излизането на името на опрено лице в резултатите от търсачки. И това са едни такива екзотични, на пръв поглед, различни, нетипични дори абсурдни наказания, Някои от тях все още изглеждат за голяма част от хората, даже е нещо приемливо, нали, още по-добре, че не излизам в търсачка, има много хора, които се опитват да не излизат и те не биха могли да развъзприемат подобно нещо, като наказание спрямо тяхната личност, но така ли, иначе има пък хора, за които това е много важно. И факта, че фирмата на Ели Койси не излиза при търсенето по обрени ключови белези, критерии, думи, може да бъде повод за огромна драма и за уволняване на 5-6 търговски директори, които не са свършили работа с така реченото Оптимизация на трасачките е свързани с излизане по-напред на името на съответната фирма, притърсене по определени продукти в интернет. Тоест борбата за излизане напред в трасачките, борбата за витрини на информация в интернет е една много сериозна битка, която мълчаливо се случва извън нашия свят, но се материализира на екраните на компютрите ни и съответно канализира а, нашия информационен път похода, който водим сред множеството информация, която откриваме в интернет. А, така че това, което напърво така, четене или казване по-скоро, исках да а, акцентирам като позиция, като моя гледна точка по този въпрос, е свързано именно с това заместване на тялото Разбира се, то не може да е пълно това заместване, но все пак е започнало заместване на тялото и имуществото с акаунтите и информацията и с това, че това променя, може би ще стане въпрос по-нататък, не само подхода, който трябва да приложи правото за да реагира адекватно, но променя и отношенията между хората, променя и структурата на обществото, защото вече има двустепено или съществуващо едновременно на две места общество. А, и взаимодействието между тези две части на тази общност преминава през определени медии и може би това също може да се демонстрира чрез протеста, който протича както в центъра на София, така и във Фейсбук, да речем. И много интересно, може би, за мен поне едно сравнение между това, как продича на двете места. Има ли разлика между това или наистина имаме просто огледална дигитална проекция на реалния физически протест. Струваме се, че има огромна разлика между двата протеста. Най-малко, защото тялото ни ни слуша. Ето, то се изпотява на него му става лошо, уморява се, слънцето пече, аз избирам кога да отида на протеста, защото в 7 часа е едно, в 9 е съвсем различно. Има ред други неща, които се образявам, когато трябва да присъствам със тялото, докато в интернет единственото, което ми е необходимо е да съм онлайн, т.е. да имам достъп до интернет. Така че, това така ще приключа първата част от е, изложението, която беше акцентирана именно върху подмяната на тялото и опита то да бъде маргинализирано, но във всички случаи не до край. Все още това не е възможно, колкото и да се иска на някои хора. Така че тялото остава в крайна сметка последния бушон, който ще изключи виртуалната личност, ако нещо се случи с него. А, здравейте. Аз се опитам да противореча на... Казваното. <съкъм> не, че съм, не съм съгласен, но просто за да развия обратната гледна точка. Освен това, като по-стар човек обикновено се опитам да гледам на нещата като вече случили се, като да ги виждам в някаква перспектива по-дълга. Какво значи тяло, право да се записваме? Какво, е, какво означава тяло? <съкъм> тяло, в реалността, това е серия от някакви усещания, някакви процеси. Това е процес. И, да кажем, кръвта ми циркулира, нещо усещам тук, усещам там и така наде. Има някаква културна форма, която прави това цяло, тяло-цялост. Дава му образ, прави го едно. Тази форма се мени в различните епохи. Най-старата традиция, разбира се, е свързана с идеята за разделението между душа и тяло, душата. И това е субектността в нашото, нашото, нашото. аз. Нали, тялото е пасивната е, реалност, която се съпротивлява на тази субектност. Нали. При Платон, нали, душата има три, три елемента. Това е логоса, тимуса и ероса. Нали. Очевидно, първото е нали, много по-актуално, в която говорим за дигиталната душа тимуса, което са емоциите, и ероса, което е еротичното, сексуалните желания. Нали, те първо ще видим как ще, как ще се впишат в този, този свят дигитален. Аз мисля, че те много скоро ще се впишат много директно. А, но <coughs> въпросът ми беше, първо, първото, което искам да кажа. Идеята за тяло, това е някаква конструкция. Тя е конструкция, както каза Стоян, конструкция малко на властта, както каза Фуко, тяло се появява, когато трябва да се накаже някой. Тяло е някаква идея за граница, където реалността вече не ни слуша. Трябва да въздейства. Някой. Тя е абсолютният обект, нещо, което се съпротивява на волята. Не е вярно, че тялото за първ път в историята се фрагментира. Само Спомнете си един роман на Стивенсън, нали, доктор Джекил и мистер Хайтнер, където един човек има раздвоение на личността от тогава нататък много такива трилъри има. Единия, е много благороден човек, който денем лекува пациенти и там помага на хората и така нататък, мистер Хайт, скрития. Нали? Той същия човек през нощта прави някакви ужасни неща. Значи, това раздвоение на личността, то, то разбира се е случай показано като патология, но то нещо, което съществува във всеки от нас. Ние имаме различни импулси, различни желания, различни... една част от нас иска да бъде една, друга част малко друга. И културата е тази, която ни прави едни, и слага един отпечатък, когато трябва да бъдеш тук, трябва да бъдеш тук, а не там. Ако си там, ще бъдеш наказан, ще нали, издърш от, от, от строя. И сега интересното тук в дигиталния свят, че тази, тази нова констелация, прави възможно... Е, все още не е намерила формата за организирането на тая цялост, на нашето дигитално тяло. Като, тука, Нека да кажем и това, че тая, тая дилема между душа и тяло е някакси снета в отношение между дигитал, диги, дигитално тяло или дигитална душа. Не знам кое от двете е по-правилно да се употребим, но така не че това е едно нещо. Някакси, е, вече няма този дуализъм на е, е, стария. И, е, Търсейки образа на това, това дигитално аз, е, нали, културата, обществата, съвременните общества търсят начин да ни е, въдворят, да ни контролират, да ни организират. Ние сме в момента в някакъв период на преход, в който просто е, тази, тази това дигитално тяло или душа са малко в диво състояние, на сам люшка, на там селюшка, но имаме, виждаме, съвсем ясна тенденция към постепенно организиране и... Е, и от постигане на някаква такава цялост на това нещо. Нали? Едно от, от най-видимите за всички вас неща е прехода от различните ICQ, там, общувани форуми и така натали, към Фейсбук, където Фейсбук е едно от нещата, с които той спечели огромна аудитория и огромна важност в съвременния свят е това, че поиска да има уникална реална идентификация, да имаш една, една същност. Доколко това се прави, доколко човек може да бяга и така, но е, тази уникалност на идентификацията, тя е една стъпка, която ще бъде последвана от много други стъпки. Е, е, към това ти да имаш наистина едно, едно да, да оцелостиш това тяло. Да, да, той, той е период, че свърши много скоро. На следващия период вероятно ще влезат в сход различни биометрични данни, които директно ще ни идентифицират. Като кажем тяло, тази реалност, която отвъд волята ни, ние си представяме и нещо много просто, което е нашето място в пространство. Ние не можем да заемеме две места, както казах ти. Не можем да вземем две места, значи много лесно, с едно геолокализиране, машината може да ни постави на това място, а не на друго място и да да, така да, скажу, да ни направи цялост, да, да ни накара да бъдем цялост. Значи, аз така ви предлагам да го мислим, не е, не е естествено нещо човек да иска да бъде един. Ние някакси искам да се разпадаме в различни песпосоки, днеска малко да бъда такъв, утре малко такъв, днеска малко мъж, утре малко жена, каквото искам. Не? Културата обаче това е тази сила, която се мъчи да ни вкара в, в някакви рамки и да ни организира. И ето ви, е, Един много прост механизъм. Къде съм аз? Точно тук се намирам. На това място не може да има второ тяло. Не? Ти си такъв и трябва да бъдеш такъв какъвто си. Първото това нещо искам да кажа, тялото, продължавам тук тази мисъл, нали? тялото разбира се ни прави подвластни, ни позволява на някаква, някакво социално управление, някаква власт да ни, да, ни, да ни постави на някакво място. Не чуели, да се чува. И все. А, като, тук има едно ново нещо, нали? което е това, че до сега мисленето за тялото като тази граница нали, на пред нашата воля, винаги предполага някаква непознатост, нещо неизвестно, нещо несводимо не до, не до нашето разбиране. Не знаеме точно как функционират е, органите, нали, не знаеме кога ще умрем, ето накрая ще стигна до това нещо. Идеята за смъртта, нали, която е много важен случай. Е, тялото е смъртно. Нали? Дигитализираното тяло реализира така най-древната мечта, най древния фантазъм на хората за безсмърт. Безсмъртието, което пак е заложено в самото понятие за душата. Душата е по дефиниция безсмъртна. Защо? Защото тя се отделя от тялото, като дъх или като ангел, някакви и И се слива в висшия разум. Съвършено същата идея днеска, просто с други думи изразена, нали? Нашите, всичките нашите мисли, всичките, цялата информация, тази дума информация, нали, за мене всички по-патетични предишни разсъждения по въпроса, О, отива и се слива там в всеобщия разум, пази се завинаги сякаш в един мега компютър. Yeah? Разбира се, знаем много добре, че този компютър не е не е Господ, нали? Той зависи от, най-малкото нещо от което зависи е тока, нали? Ако спре тока там, нали? няма, няма вече да има тая душа, всички души ще умрат. Казвам, понеже днеска спрят тока в на място, на радио бях и... нали? много прости неща, нали? Може се развали машинката, може да стане тайфун да мине там да, да... в, е... в, е... в е... Калифорния, нали? Та, дигитализирамото тяло зависи много повече от усилието на човека. Значи, това тяло, което предишните епохи познават телесното, физическото тяло, то нека си само, само се възпроизвежда, само съществува. Оставяме го и той нека си се възпроизвежда, размножава, каквото иска. Докато тук сме в една, една, един нов период, в който тази конструкция, тази нова, нова конструкция на нашата телесност, тя предполага непрекъснато усилие. Непрекъснато трябва нещо да се прави, културата да прави нещо, за да го поддържа това нещо, да го подражи. Малко като тия, знаете ли, тия хора, мили, милиардери, които си замразяват тялото от типа на човека на Дисни, как се казваше, създател на Дисни които си замързява тялото, чакайки медицината да измисли някакъв начин да ги излекува там и да направи прее Разбира се, те ще, са, те ще са там, докато има ток, който да върти този хладилник, докато не се развалят частите на самия хладилник. Същото нещо малко с това. Цялата тази конструкция, тя, тя е културна. Нещо повече, цялото това нещо, което е конструирано, става много по-прозрачно за властта това конструирано, дигитализирано тяло, то е изградено от елементи, които са... Е, всеки от тях е разбираемо, обясним. за разлика от физическото ни тяло, което нали, много от неща в него все още не знаем, не, не познаваме, Макар че се повече и повече се в рифтата посока. А, да, аз бих така казал, нали, е, телото ни изчезва, тялото става по-прозрачно и по-подвластно, в крайна сметка. По-подвластно в смисъл на това, че... Е, ако поиска някакъв тип а, власт, някакъв, някакъв, някакъв субект, нали, обществен, нали, той може много внимателно да разгледа всичките елементи, от които създава на нашата виртуална идентичност, нали, да ги разбере, да, да ни накаже за нещо, да ни накаже, да ни закрие сметките и така а, Другата страна на въпроса, от към, това е от към социалното управление, от към нас самите, тук е любопитният въпрос, аз мислих, че за това ще говорим, самата, самата идея за. Това, че ние сме безсмъртни в мрежата, че всичко, което казваме, написваме, всеки имейл, всяко кихване, всяка, всяка снимка, която по там с телефона си сме направили, всичко това ще сиди там за завинаги. Тая идея, този е огромен компендиум от информация, ще, ще остане и завинаги ще, ще, ще бъде там. Тя предполага един много особен обрат в предишните представи на хората за безсмертие. Да е, Обикновено, това, което остава в паметта, паметта на, на културата и културното безсмертие на един човек, да то е свързано с определен подбор на неща. То е свързан с това, че някои неща важни съм направил, други неща са направил неважни. Тия важните неща ще останат, ще се понят, другите ще се забравят. Ето ние сме в тази ситуация. Лев Манович, един руско-американски изследовател, нарича това Post-Compression Society. е след който вече няма нужда да компресира данни, който може да помни абсолютно всичко. Технически може. Знаете, та, та, такива експерименти се правят. Човек си слага някакви камери по, по, по лицето, по, по главата, от микрофони и така нататък и записва абсолютно всичко, което прави всеки ден. Има няколко такива експеримента, за да се види как, как може да запише един живот тотално. Не? Колко гига тера, не знам какви битове ще, ще бъдат. Та така, развитието на експоненциалното развитие на тази техника за съхраняване на информация, става възможно да се пази абсолютно всичко. И въпросът е, тук се променя малко самата логика на, на, на безсмъртията въобще. Наместо да, да се запомни от един човек това, което е било важно, героично, хубаво и така, зап... би теоретично може да се запази абсолютно всичко. Значи, ние си представяме, може би, че пускайки в мрежата някаква информация, централизирайки, организирайки я по някакъв начин, не? ние а, владеем своя образ в отвъдното, в дигиталното отвъдно. А, само, че работата да е там, там, че гигантското количество информация, което, което а, произвеждаме, безбройните мейлове, постове, снимки и така, така които, които качваме непрекъснато. Те пораждат един нарастващ хаос в, в нашата дигитална дигитално тяло и дигитална душа. Пак казвам тези двете неща, възможно, явно са едно и също. И, нали, на, на глед, от една страна, на глед, ние, сме, ние контролираме образа си. Значи, на глед, мрежата реализира един много дълбок фантазъм на човешка на всички култури. Нали? Това, това човек да може да произведе себе си в отвъдното, да, да направи себе си безмъртен. Нали? да направи себе си такъв какъвто иска, в, да застане в горе някъде, в небето и където. Нали? От друга страна се оказва, обаче, технически, чисто технически, поради тази е, доведена до, е, до край, до абсурд, може би, е, е, възможност за записване и запазване, нали? е, това, което правим, всъщност непрекъснато се разпаде. Пак стигаме до тази тема за фрагментация. Тя, то се фрагментира не е в смисъл на това, че аз мога да бъда тук, аз мога да бъда и тук и там, а в това, че просто това, което оставаме със себе си е гигантски хаос, невероятно нарастващо количество информация, което фактически върви точно в обратната посока. И това тук с със, тая. С тая тема бих, бих спрял. Нали, всяка, всяка техника, всяко техническо откритие в историята, ако се върнем назад, реализира някакъв фантазъм на човека, някакво желание. В основата на техническите развития винаги се издаде някакво желание на човека да, да постигне нещо, което, което, което си е представил, което много често в, в, в романите е прочал, в митовете и т.н за съжаление винаги става и така, че тези, тези осъществени желания довеждат до нещо съвсем друго различно от това, което хората си представят. Да направя една реплика, като може би започна отзад напред, защото идеята за дигиталното безсмъртие а, така е наистина една от най-интересите може би в тази област и точно за тази някой нарича даже дигитална ентропия, това, което каза е, професор Дичев, че е, всъщност оставаме след себе си е, хаос от информация, която е захвърлена навсякъде и излиза само под формата на резултати от търсене, да речем, но няма никаква логика, няма автобиографичност, няма биографичност, т.е. .е. няма подреденост, няма степенуваност. Е, и поради тази причина в правото, е, даже вече факт това, се поставя въпроса за едно ново човешко право, но на дигитализираната човешка личност, правото да бъдем забравени, а, така наречената дигитална евтаназия. Искам просто да. А, включно и да съм жив биологично, но искам просто да умръза онлайн пространството. Нещо, което а, категорично не е възможно към настоящия момент, и като това право току-що се ражда, в общи линии, под напора на много хора, които искат просто веднъж. Uh, така сглупили да се появят в интернет пространство, да изчистят следите си, които са оставили там, но не могат. Но не могат. Uh, преди 20 години в един форум някой е казал нещо, което в последствие цял живот му излиза на първо място в трасачката. Аз само за, за пример, за иллюстрация на това нещо, един филм, който абсолютно му обърна така мисленето по тези теми, преди време гледах, който се казва: The Да увине Баго Man. Значи за един човек, документален филм, ако случайно ви попадне, го гледайте, за един човек, който участва В някаква реклама. И в е, тази реклама рекламира някакви автомобили, не знам какво да беше, и в тази реклама някакви мухи го, го кацат, и той ужасно цетисто псува тия мухи. Става дума за Америка. Не? Ужасно цетисто псува тия мухи, когато мисли, че камерата е справа. Само, че камерата не е изправана и оператор изрязва това нещо и го пуска. И това става абсолютно хит на. Първо първо на касети, видеокасети, се разпространява, не знам се какво си, след което сега в интернет. И <сък> Филм е това този човек, който. Ужасна депресия изживява тая. Той има, той има политически визии. Той е журналист. Той има някакви мисли за света. Някакви... Единственото, с което е останал в историята е тия псовни, с които той се бори с тия мухи. И, и това малко, малко дава идея за нали, какво... А, а, ти искаш да останеш, ти правиш някакви усилия, седиш там, качваш, правиш, това... Обаче а, никакъв контрол в крайна сметка нямаш на това, което ще се случи с тази информация. Тя е всяка, тя е безбройна. Точно това е въпросът, че няма подбора от това, което наистина е а, то, вярно, или подбора по-скоро се осъществява по друг начин, аз бих казал. Подбора се осъществява в рамките на цивилизация на зрелището, Тоест, това, което е по-зрелищно, то ще излезе по-напред, то ще има повече вюта, така да се каже, то ще предизвика по-голям обществен ефект, то ще запомни повече съответната личност, т.е. ние ще останем с това, ако разчитаме на интернет и неговия естествен подбор на, на биографични данни, с това, което е най-скандално, най любопитно от клюкарска гледна точка, най-гледаемо на, на ниво анонимно зрителство. Тоест, определено напред ще излезе точно тези неща, когато някой е псувал, някой го са го хванали гол камера на Google Maps, нали, така, Street View, така, нареченото, нали, не дай си Боже, някъде да излезе подобно нещо и някой да ви тагне, нали, да ви разпознае и да посочи линк, че това сте вие, край, нали, след това вече целия ви живот ще бъде предопределен в крайна сметка, и интересен живот от този дигитален факт, който е излязъл на преден план. Тоест информацията в интернет се бори за вниманието и печели тогава, когато е в някаква степен скандална, провокираща. И това е всъщност подбора, който става на автобиографичните факти за един човек. Тоест най-скандалното, най-първичното понякога, за съжаление има е тази, тъмна страна на левописност, за която съм говорил, така че има го и това е подбора. Може да прехвърля върху една друга тема или свързана с тялото, още една, която беше подхвърлена, че тя е свързана и с безсмъртието всъщност, че това, което направим, остава винаги. В интернет говоря. Докато тялото е подвластно на времето, то е... Тленно тяло. И то е ставащо тяло. То е тяло, което си отива. То отминава. А много неща от тези неща, които ни не се случват, преди малко ми се случва аз. Тотално вече може да съм забравил какво ми се е случило. Нещо незначително, което е съдържало гигабайтове информация. Точно какво се е случило през една секунда в тялото ми, може да бъде описано сигурно с 20-30 тома. Никому не е нужни, но ако някой реши, както тези, които се слагат на какви ли не устройства, би могло да, би могло да ги опише. Но тази информация отминава. Тя е... Мимолетна. Тя умира, както самураите са разбирали в красотата на човешкия живот, нейното точно мимолет и затова не случайно съкурата, падащите цветя на вишната са техен национален символ. Т.е. те имат един усет към това, умиращо това изчезващо тяло или състояние на тялото в интернет, това няма как да се случи. Нищо не отминава. Ето, в момента ме записват на камерата и това нещо може да се повтаря, повтаря, повтаря, повтаря, повтаря. То никога няма да отмине, докато някой не го изтрие, но то най-вероятно има бекъп някъде другаде или пък загаси този сървър но най-вероятно то го има на 4-5 други сървъра, които са позиционирани така в пространство, че да бъдат независими, т.е. само ако не се гътне цялата земя, тогава няма да, да спре и сигнала. Т.е. нищо не отминава в интернет. Всичко, което се случи, се е случило преди малко. А ако се го пусне в момента, се случва и сега. Тоест, а, безсмъртието а, се постига и по един друг начин, а именно чрез преодоляване на а, линейността на времето. А, ние вече в интернет нямаме ясно понятие за време. Това е време, което ни е необходимо, за да видим определена информация в интернет. Но тази информация стои там и тя е налична. Аз мога да я рестартирам във всеки един момент и тя да стане реалност, дигитална реалност за мен тук и сега. И трето нещо, за да не се откланям, тъй като искам да се придържам към въпросите, които бяха поставени за тези начални етапи на раждането на дигиталното тяло че всъщност ние нямаме изчезващо тяло, а просто една трансформация на тялото. Тялото вече е просто малко по-различно, много по-различно, но пак си е тяло. В новата култура, в нейния контекст, това също е тяло. И то се централизира, което помага на правото. Ето Facebook, който обединява наистина всички възможности, които едно време сме ги получавали от различни програми. Този процес, според мен, наистина напълно съм съгласен с това, че улеснява правото, прави го много по прозрачно това тяло за властови въздействия, но за мен то не би могло да стигне до именно този интегритет, който осигурява биологично тяло и в този смисъл то не е тяло. Защо? За да има дискусионност и противопоставяне на позициите. Защото какво прави човешкото тяло, традиционното, да го наречем консервативно-биологично човешко тяло, на граница на човешката личност? Неговата непреодолимост. Неговата, буквално, биологична бездна. Това е тялото ми. В момента, в който ме заболи нещо от него, аз приключвам с всякакви философски разсъждения по повод на дигиталната личност и отивам да пие нещо, за да спра тази болка. Няма как... Това е тялото ми, то ме репрезентира и то ме владее, но то е наистина абсолютно биологично ограничение. Много пъти сме се опитвали да излезем от тялото си, духовни техники, технологии, които се опитват сега да извадят мозъка и да го трансплантират някъде, другаде, да или пък да вкарат в тялото части, които са технически и технологични, кибер, тела и така нататък. И все пак, въпреки всичко, трансплантация на органи и така нататък, но ние не можем да излезем от това ограничение на биологичното. И Сей, е фантазъм. Все още. все още. да, все още. А, и този фантазъм обаче е жив, наистина. Как да излезем? И ето наистина напълно съм съгласен, че той се реализира по някакъв начин, но според мен и подвежда сериозно, чрез а, а, интернет пространство, където изведнъж ние получаваме това, което искаме и там тялото ни не боли. Мой акаунт няма да ме боли. Най-вероятно, най в един момент може да натежим много и от Ели Къде си ще ми кажа, че имате твърде много гигабайта информация, трябва да изчистите нещо, но те пък го увеличават експотенциално това количество информация. И в един момент аз пак ще отдъхнеш, кава, а не имам пространство. Тоест, границ на Моята личност там, дори да е обединена и е интегрирана, тя е значително по-лесно преодолима или пък може би ще се наложи да се платя, нали, да си разширя тялото или информация, която разполагам в интернет, но така или иначе е нещо, което мога да направя. А здравеопазването не ми дава такава възможност. До някъде ми дава, разбира се, у нас не мога да имам още една ръка, още един крак, нали, още един живот, още едно тяло. Това е нещо, което аз в биологията не мога да го имам. А тялото в, квази тялото, фан, тялото, тялото фантазъм, дори и той е интегриран, в интернет пространството, ме залъгва, че аз мога да живея като интегрирана личност, но свободна, извън тази граница на биологичното тяло. И тази огромна разлика, според мен, е ключова, защото в крайна сметка аз съм един един многото въпроси, които според мен са ключови за разпознаването на двете тела е интимността. Какво означава интимност в интернет, между дигитално тяло? Хубаво може да правим някакви алюзии за сетивност в интернет, особено с увеличаване на способности, чрез които мога да преживявам интернет, не просто да гледам не със слушалки, ами вече епидермално включително да се логна в интернет, но така ли иначе как точно ще се случи интимността между, и пак ми трябва моето тяло в някаква степен за да го възприеме? как точно ще се случи тази интимност, без да е интимничене, ако аз нямам биологично тяло, ако аз не съм уязвим, ако аз не поемам риск, защото риска, който съдържа в себе си тялото, е залога, с който аз участвам интензивно в една игра. А, нали, всеки може да го направи, примерно, ако аз направя средното така глупаво сравнение, може би, но за мен така ми излиза на пръв поглед. Ако имам стоп живота в една игра, мяс спокойно ще се играе. Умирам, не знаеш, толкова много игри имаш. Те вече такива игри няма, сигурно. Но така, преди имаше такива игри с 3 живота, с 10 живота. Купуваш се живота и умираш, продължаваш. Умираш, продължаваш. Е, каква е тази игра? В един момент ни умръзва. С 100 живота, тази игра не се играе. Обаче, когато имаме един живот, просто, просто играта тотално се променя. Тя е съвсем различна. Аз не мога да играя с един живот, така както бих играл с 3 живота, плюс безброй, ако мога да си ги платя. Тоест, за мен. Тялото, това тяло, което винаги културата е охажвала и се е опитвала наистина да приобщи по свой начин, винаги е било биологичното уязвимо тяло, което изисква своето внимание. Аз съм тялото, пък ти може да си най-великия паскал, на нали, търметка си тръстика, може да мислиш чудесно, това е уникално, но ти си това, което е твоето тяло в своята основа и ако аз се бутна, пада всичко надстроено над нея и този огромен риск, всъщност, изваждане от най-красивите неща на личността. Сега, може би и дигиталността може да извади много, но според мен изважда доста други, по-не толкова висши качества дигиталността, без да съм из изключително толкова консервативен, нали, да, да темосам дигитално. В никакъв случай по-скоро се опитвам да видя а, нещата, които създават някаква промяна, които имат потенциала да променят а, културата ни. А, в интернет липсата на биологичния риск на тялото ни прави по-безразсъдни. Ние много по леко участваме в този живот и много по-често може да си позволим втори опит, трети шанс, пети опит, десети живот, 11-ти, т.е. не е проблем. Да, остават някакви следи, но това не е интегралната личност, която носи риска от тялото си в биологичната среда. Но същата тази интегрална. Същност, много често ни тежи. Така че аз не разбирам, а, някакси и в а, двама ви а, чувствам а, някакъв страх всъщност от, от технологиите. Какво, какво толкова страшно има, че добре няма да има подбор и, а, и няма да има а, физическа уязвимост и че риска няма да е в единствено число, да кажем, ще е в размножен множествено число и ще се влиза, влиза в една ситуация на игра и излиза от нея. Това размножаване на реалността все пак е някаква, някаква форма на свобода. И аз не съм сигурна, че когато говорите за това, че технологията, подобно на културата, се мъчи да ни направи цялостни, може би това са просто стратегии от, от миналото, стратегии от а, платежните взаимоотношения, в които ние влизаме в тази физическа реалност на имущества, на тела с ограничения. Може би в а, дигиталното бъдеще ще има други, други изходи, други а, форми на, на бягства. Затваряш тази картинка, излизаш от този изход, който е тук видим и попадаш в а, следващата картинка. Да, ние сме свикнали, може би, да боравим с някакъв... С... По-лесно е да се борави с неща, които са в единствено число, отколкото множествено. Интернет води до това размножаване. Тялото, може би, не изчезва, както и двамата казвате, то се размножава, но какво толкова страшно има и защо това да прави тялото по-уязвимо за властта? Ето аз ще се опитам да противореча. Напротив, тялото става по-невидимо за властта, защото а, ако, ако властта те хване в, а, тук в тази стая, можеш много бързо да преминеш в следващата. Имаш възможности. Фейсбук е една от социалните мрежи. В друга може да не те натискат да връзваш акаунта си с имейла си, с входния си адрес и с физическата си регистрация. Значи, първо, аз нямам страх от технологията, просто се опитвам да, да мисля това, да, което става. Мисля, че ни делят, да кажем, 5 години, така, импровизирам в момента, от момента, в който компютърът ще, когато ще има едно копче, на което той ще разбира по пръста ми моя геном и ще ме идентифицира абсолютно безотказно. Сега, примерно, може, след 10 години. Мисля, че сме много близко до момента, в който. В момента в който аз паркирам на тротуара, у нас се паркира на тротуар, но така, да паркирам неправилно някъде, мигновено сателита ще ме снима и това ще отива в банковата ми сметка и ще ми дебетира от, от сметката. Искам да кажа, го, говорим и за правните последствия на това нещо. А, не може да, Аз съм, тук съм съгласен, че няма как да има правни взаимоотношения, ако субекта е множествен. Значи, ние сме на, на прага, според мене, тази, тази епоха на свободата, интернет постепенно ще завърши. Ние сме на епохата на осядането, така се каже на виртуалния свят. Ще уседнем, както са уседнали хората в Европа по някоя време, ще, ще трябва да бъдем, да бъдем, да обитаваме едно място. Няма да можеме да. Uh, uh, прави ми ня... значи, uh, в момента, в който ти свалиш някакви нелегални съдържания от интернет, веднага ще е и какво ще стане. В момента, в който ти... Нали, представете, си работи някой на компютъра в някакво бюро, нали, в един момент нещо се разсеява, престава да работи, нали, и точно му се дебитират колко минути не е работил, и това му се от... взима от заплатата. Тоест, uh, ние сме на прага на един много по-голям контрол на отделния човек. Страшно ли или не? Е? Страшно ли? Така ще стане. Няма, как, както е станало, осядането на човека. Неолита е нещо, което е било много тежко за тогавашните хора. Времете, по времето на панолита са живели много по-добре. Хората, събирачи, там, корени и така надатък, много по-щастливо се живели. Дожи в неолита и се почнали да строят пирамиди. Много по-тежко, много по -малко да живеят хората. Искам да кажа, едно такова развитие. Може би ще е тежко за много от нас, може би ще доведе до някаква развитие на цивилизация, но много се съмнявам, много се съмнявам, че ще продължи това нещо, това състояние, при което човек може така да направи иначе да направи, да отвори една сметка, тука, друга сметка там, да напише в някакви, някакви форуми, да си комуникира. Виждате го, последните ликове, нали, които излязоха с Американската национална сигурност, не? видях, че тези хора контролират Yahoo, Google, не знам колко там... Просто получават директна информация от тях. Ця, надявам се, аз лично вярвам в Американската администрация, че тя няма да злоупотреби с тях и че ще ги използва за правилните нужди. Но и е у нас същото нещо, пак подслушване, пак някакви такива работи, води до някакви други работи, доста неприятно. В, в страни от Третия свят просто отиваш в Китай, не отиваш в, в затвора, защото си пуснал нещо срещу лъста. Не си... Въпросът не е в това да... Но... да се плашиме с техниката е да, да осъзнаеме какво значи това. До значи, по по-същен начин по който ние внимаваме тялото ни, като ходим по улицата, по тротуара, да не пресечем на червено, да не направим някакви нередни неща, така ще почнем все повече и повече да интегризираме този нов ред, много по-жесток, много по-здрав, много по... -здрав, много по контролиращ, нали, който е дигитален. Нашето дигитално тяло ще стане част от нашето поведение всеки ден. Всеки ден ние ще мислиме какво точно правя тук, какво казах. Не знам дали тук публиката ще я каже. А, а, аз лично съм наблюдавал, съм питал хора във Facebook, по-специално. В Facebook хората много внимават какво точно лице из изграждат. Всъщност изглежда, че всеки пише каквото иска, но всъщност не е така. Питаш ги хората, какъв, имаше, има ли някакъв стил на съобщенията, които ти казваш? Ми да, да. Аз по-скоро едикави си неща качам. Избягвам какво си, защото приятелите ми ще се разсърдат. Е, е, не, не, не мога да кажа някакви неща за политиката, които са противни на убежденията на моя кръг приятели. Е, всъщност, като, като малко, като отидете навътре, ще видите, че хората много внимателно изграждат един, една фасада, един, един публичен облик и това е нещо много забавно, не така неважно още, не нали, но същото нещо ще стане с цялостното ни поведение. И в крайна сметка, като сумираме всичко, това ще стигнем до това дигитално тяло или душа, както искате да го говоря, което ние ще трябва да, да удържаме, за да бъдем в добри отношения с властта и с света около нас, с хората. Ама, само ако си я представяме, че тя е централизирана а, и наясно с целия план, т.е. ако си я представим, подстава на някакси извън тази тази реалност. А, на мен ми се струва, че на всяка една технология, да кажем наследене, има точно толкова добри отговори, да кажем а, криптиране, нали, някакви форми на а, друг вид бягства в, в същите тези дигитални стаички, в които може да преминаваме. тост. аз не съм сигурна, че а, това е засилване на контрола. Смятам, че технологията ни дават а, повече свобода за бягства и за идентификации, отколкото физическата реалност. Аудитория, казвайте, какво мислите, какво ви интригува? Здравейте, казвам се Теля Недев. Искам първо да благодаря за изчерпателното представяне на проблема. Много е интересно. Провокира в мене няколко въпроса, които ще задам и на двамата дискутанти. Единият е по-скоро социологически, други по-скоро юридически, но бих желал да, да чуя и двамата, ако е възможно. Първият е във връзка с пространствата. А, когато говорим за тяло а, и за нали, екстензията му в реалния живот, и имуществото, юридическата, нали, в виртуалния информацията, може би трябва да обърнем внимание на това, че а, реалното и виртуалното не са просто две пространства, в реалния живот ние имаме много пространства, в които тялото ни... изобщо, ние сме... Ситуираме се и сме ни на едно място и други на друго. Аз съм убеден, че има значение пространството, като например апартамента, вилата, града, селото, планината, морето и така нататък. Тоест това влияе. По същия начин в виртуалното пространство има значение всъщност къде къде какво правим. Значи наистина, всяко чудо за три дни може би не устарява максима по отношение на интернет, но е вярно също и това, че далеч не всичко остава. Нали, ако някога сте писали нещо в мирката, никой сега няма да го намери. най-горя. Или ще е супер, супер много трудно. Тоест, не е, не е точно така. Не е едно пространство. И, и моя въпрос е как... Как се отразяват тези различни пространства? Facebook, Twitter, Gmail, ABV и всеки други, нали? YouTube, те 10 по различен начин, според мен. И има ли някаква връзка между подпространствата в реалния и в виртуалния свят? А, това е едното нещо. А, и само да, да, да в тази връзка да направя едно на уточнение. До голяма степен в реалния свят ние чисто юридически сме оправили нещата. Нали? Излизаме навън, улицата е на общината. Магистралата е на държавата, къщата си е моя, нали, морето е нали, на всички. А, едновременно с това, ако в това пространство се случи нещо, нали, представяме си примерно един а, нали, диоген, който ръкобудства, нали, хипотетично може да влезе максимата 3 дни, нали, всяко чудо за три дни, на втория ден никой няма си спомня, че някой направил нещо на графа. Наистина в интернет сигурно ще го спомня. Но пък това, че Диоген е ръкобудствал на, нали, на площада, все още се помни, защото вече 2000 години това го има в книга. Тоест има и други пространства, които също бих, бих искал да обърнете внимание на тях. И втория ми въпрос, да не се нали, разливам твърде, по-скоро юридически. Ние знаем, че в гражданското право има лимит, не поне долна граница, на нещата, които може да правим сами. Говорим за така наречената дейспособност, и за това, че децата на 14, до 14 години нямат право да служват сами изделки, само родителите от тяхно име, до 18 са съгласието на родителите на 18 сами. Въпросът ми е, може ли да се мисли в някаква посока за някакво ограничаване на тази виртуална дейспособност? защото един, въпросът има два аспекта. Нали? Както всяко нещо, нали, което правото регулира, едното е дали има нужда обществото от това. Нали, доколко е важно, според мен има, нали, как би могло да се направи друго И втора, съвсем юридически. в момента, когато влезете в един сайт или си свалите ап на телефона, вие всъщност включите договор. Нали, договор с който, примерно, сварите се една игра с колички и нали, играта ви казва, окей, нали, ти си... аз съм безплатна за теб, обаче ти си дадеш всичките personal data, нали, там ще ти разчитам, не знам колко нали, четат това, което свалят, но това задължително го пише. Същност, ако това го направи дете, той и в момента по сегашния закон сделката е нищожна и би следвало нищо това да не се е случи, но то се случва. Тоест, един ми въпрос е в проекция, необходимо ли е да има такава ясна регулация и вторият ми въпрос е в момента, нали, според вас как стои въпрос, защото и сега закона, според мен, е пределно ясен по този въпрос. Общите условия и така съгласието. Мърси. Да отговоря. Ще, да, да започнем. Да. да. да от някъде. А, относно пространствата, аз съм съгласен, че става въпрос за напълно различни пространства, най-малкото за промяна в понятието за пространство, защото нашето пространство е пространство, които могат да се вземат от тела. Тези пространства, които може, с които работихме преди дигитализацията. Това са физически пространства. Докато виртуалното пространство е по-скоро една концепция, в която проектираме други концепции и всъщност някакви идеи се борят за съществуване под формата на информация. Тоест всичко това е една проекция. Тази проекция много бързо изчезва в момента, в който спре тока. И виждаме, че всъщност такова пространство няма. Това е било просто една поредица от импулси, които са фантазъм за пространство, едно пространство, което е лесно за манипулиране и за контрол, някакси за смяна, за превключване, но няма пространство. Тоест за мен дигиталното пространство е една иллюзия за пространство и разликата е огромна, разбира се, защото точно в това пространство, в което е физическо, е възможен интимният контакт, за който говорихме, докато фантазма пространство, в което аз съм освободен от тялото, всъщност не ми дава никакъв досег, защото няма пространство, в което да се случи този досег, този контакт. Той се случва по-скоро като проекция на идеи, като информация, която се кумулира. Но съм съгласен с обстоятелството, че има качествени скокове в да го наречем, в форматирането на информацията в дигиталната сфера. Тоест, наистина има някои медии, които някога са били страшно популярни, изключително достъпни и изведнъж просто умират на тяхно място, се появяват качествено нови институти, така да се каже, на управление на информацията, нови формати, които вече не четат старите. А, и даже в този смисъл бях чел една статия, в която се казва, че ние живеем в тъмната епоха на, файлов, на файловите разширения. Тоест .е. голяма част от информацията, която запомняме днес като файлове, всъщност няма да може да се чете след около 100 години, да не кажа много по-рано, защото просто никой няма да разпознава док-файлове. Файловете те ще са, примерно, холограми, които, в които можем да вървим и да си разместваме буквите и те ще са съвсем различно разширени, ще работят на съвсем различни машини, ще се възприемат по съвсем различен начин и нашите ток файлове ще бъдат част от някоя международна архаична библиотека, в която ще се пазят нали, някои отделни, достигнани през времената до тогавашното съвреме, екземпляри на тези ток ако някой не ги е изключил при това или изтрил. Така че, определено, това е, съществува това и наистина в един по-дълъг план. Тази, това желание за дигитална евтаназия, може би, ще се получи от си, тъй като просто ще има един взрив качествен в форматите, в които съществува информацията и това ще разчисти информация до този момент. Най-силното и най-сигурното нещо, което е останало и до нас е камък на информацията. Това са различните медии, ако така направим съвсем а, логическа а, препратка към тях, виждаме, че най-стабилната медия, а, това е камъка, която се пренася много дълго през времето и наистина не се нуждае от ток за да се възпроизвежда, но интернет не е такава медия. Абсолютно съм съгласен, че тя изисква огромни усилия. А, тя е една пирамида, която обаче всеки ден трябва да изграждаме и в момента, в който те не се полагат или пък вече се пренасочат към друг вид пирамиди, тази пирамида ще изчезне. А, това, може би, пространството, за да не става многословен, а за другия въпрос, който беше за дигиталното пълнолетие, а, за мен това е част от неспособността на, на Класическите институти на правото да обхванят проблематиката на новите проявления на тялото, защото информацията, тя не, нито може да бъде пълнолетна, кликнатия бутон, който отива като информация, че, че е на лице съгласие, е просто един импулс. Той няма, няма възраст, няма пол, няма умствени способности, не може да го поставим под запрещение този импулс. Той просто преминава, отива и се регистрира като да. А, няма воли изявление, което да е биологично предопределено и което да се изследва от а, правото за дееспособност. Да защото дееспособността да всъщност е част от а, концепцията за тялото. Правният субект като тяло минава през определено развитие. Той в началото е много повече тяло, отколкото интелект, да речем. В един момент става малко повече, като че ли е интелект. Пускаме го да се сблъска за първ път с реалната юридическа действителност. Той вече е непълнолетен. Т.е. може да изразява воля, но трябва и попечителско съдействие на родителите му. И в един момент това тяло вече тотално се овладява от личността и личността се еманципира като пълнолетна личност, пълнолетен правен субект, който има пълна дееспособност. Но този процес е всъщност процес на отчитане на телесност, на телесни процеси, на неща, които се случват с тялото и които имат а, директно отражение върху волеизявлението, като юридически значим акт. Това нещо в дигиталната сфера няма как да, как да виртуализираме дейспособността. Който има акаунт от 5 години, не може да сключва сделки, след 5 година до 10-та на акаунта трябва да има попечител собственик на титуляр с над 10 години опит в тая медия, да речем. И след това, може би, ще го поставим под запрещение, ако направи 5-6 груби коментара, които показват, че той явно не може да контролира дигиталната си, дигиталната си присъствие. Бихме могли да го направим, ако просто така ам, огледално следваме логиката, която сме възприели при биологията и биологичното тяло, но виждаме, че като че ли по-скоро не съответства на новите реалности. И точно защото ни липсва тяло, тези всички понятия, които сме говорили, никога няма да има смисъл. Въпросът как да се помина пола в интернет. Това е с едно копче. Или как да се ожене в интернет. Пак с едно копче. Това са въпроси, които създават огромни дискусии, когато говорим за биологичното тяло, а в интернет са въпрос на едно кликване. И именно поради тази причина, защото нямаме биологично тяло, правото изпада в един вакуум, в който е безидейно. Няма какво да предложи. Всички идеи, които е имало а, някакси, като че ли не са адекватни съвсем... Ами тогава а... просто да не се бърка там. Защо ами... това не е ли достатъчно добро решение? Проблема е, когато има взаимодействие между двата свята, онлайн и офлайн света. Когато аз искам онлайн, дистанционно, да кажем, да командвам имуществото си, което е физическо. И тогава има някакви системи, нали? Електронен подпис, някаква вид регулация и там, да кажем, има изисквания за електронен подпис да не си дете. Нали? Да, тогава... А, но... добре, това е. Да, не, не е приятно. Това може да се увреди серозно в бъдещето това може да се изумре точно така трудно случваме изгодно с Ама да, безспорно, аз... но, и в, но и в физическия свят е така. Е, едно Дали изречение, то... което може да преодолее този проблем и давам думата на професор Дичев за. А, именно това, този тотален захват на дигиталното на тялото, за което каза професор, професор Дичев, може да реши този проблем. Ако тялото ни буквално се разпознава във всеки един момент в физическото пространство от някаква машина за наблюдение, някакъв дигитален паноптикум, в който всеки се наблюдава непрекъснато от всякъде, а, тогава този проблем няма да има. В момент, в който цъкам бутона за да, в същото момент ме цъкат мене да ме видят какъв съм и цъка едно нещо друго, което обесилва моето цъкане на бутона. Дани, обаче става една поредица от цъкания, където тялото е просто една маша, то се превръща... Аз не се страхувам от това една реплика, която беше важно да, да кажа като край на това изказване, от технологиите. Напротив, готов съм да ползвам на максимум техните възможности, но в мен като че ли се повече заражда една носталгия към тялото, към това не биологично уязвимо тленно тяло, с което всеки може да, да общува в своята физическа самота. Докато в интернет всъщност ние губим тази връзка и тя, тя се превръща в една проекция, която може тотално да бъде завързана за тялото и насякъде да наслидат какво правим. Наистина и тогава просто тялото отново е центъра, нищо, че го дигитализираме. Но това ли е всъщност нашето тяло? Определено в един момент ще свикнем. Аз мятам, че въпрос на поколение е, ако не се случи нещо междувременно, за да свикнем с тази нова концепция на тялото, но носталгията в мен остава. Въпреки това и може би тя ме кара да говоря така малко по-консервативно. Аз повторя по-само едно такова е наблюдение. <къкък> Реално това, което се случва в момента, е, че контрола на децата се връща на родителите. Тоест има една патриархализация такава на отношенията. Там, където семейството е здраво и сериозно контролира децата си, те не влизат в някакви лоши сайтове. Там, където се разхайте и не разпръснете. Тоест, оттегля се държавата, оттегля се възпитанието, оттегля се публичните политики и кой се справя с цялата работа семействата. Сега, със сигурност, и аз така мисля, че скоро време ще има и там някакви развития. Докато първото, което казахте за пространствата, Тенденцията ми се струва, сега може да се лъжа, но тенденцията е към това един и същи субект да играе на различни сцени. Т.е. са различни, но все пак тенденцията е едно тяло или дигиталното аз да бъде проследено да бъде като е едно нещо. Не знам дали забелязвате, че все повече и повече сайтове предлагат да се запишете с регистрацията си от Facebook. Това е, това е много ясна тенденция. Значи, искат и да си същи. Макар, че правилата са различни. По един начин се държите в порно сайт, по друг в... В... На... начин се държите в Facebook, по трети начин в, на каква, в PayPal, нали? но а... все пак всеки път вие. И тук е огромен проблем отваряте с публичното пространство. Това нещо, Фейсб... интернет, нали? то е... е частно. Това са серия от частни предприятия. Нали? нямаме все още нямаме ясна публична политика по отношение на тях. Какво ще правим от тук нататък? така аз не знам, но би трябвало, би трябвало да искаме всички ние, да искаме някакъв публичен контрол поне над определени части на това пространство, защото то стана ужасно важно. Не може да, да се третира това нещо, като За, за гражданско право те питаха. До сега аз все пак ще питам за наказателното право. Аз виждам като огромен проблем там не е толкова разкриваемостта на деянията, въпреки че и тя на моменти е трудна, колкото разкриването на авторството. Нали, разбира се, има някакви способи, някакви аккаунти, на това, че а, даден акаунт е на определени имена, там има твърде малко данни, а и по никакъв начин не гарантира, че именно лицето, което съответствено на тия данни го е създало, употребява го и в конкретния случай го употребило, за да извърши дадено престъпление. Да речем, че има засичане IP, някакви други възможности, технологични, това ще обозначи конкретен компютър, който се е намирал, към дадения момент на съответния адрес отново не може да подскаже или да изключи всички други, освен ХИКС, който да го употребил, за да направи това. Сега има редица престъпления, които няма как да бъдат извършени в интернет пространство и чрез е, ползване на интернет, но пък други престъпления, нали, е, напротив, намират много благоприятна среда в това отношение. И тази свобода, за която говорихме през призмата на затрудненията за осъществяване на контрол страна на държавата и публичност в тия пространства, пък се явява много благодатна почва за криминална деятелност, за измами. Ако щете за едни престъпления от частен характер, най-елементарни, Хикс се нанеса обида на Игрък в Фейсбук, чрез лично съобщение или пишайки там в профил страницата, как може да се установи и в тази посока спортмен изобщо и не се работи, няма и съдебна практика на трупа, защото още първоначално има едно предварително отчаяние за това как ще може да бъде доказано авторството на деянието. Дори самото деяние да е доказано. Аз не разбирам, не разбирам проблема. Което, каква е разликата между това, аз да напиша едно писмо с позоряващо съдържание, някаква клевета или нещо такова, или да го напиша това в. Е... Защото при писмото, аз ще ви поискам графологическа експертиза, и ще установя, че сте вие. а в там няма А да в компютъра има някаква информация, която може спокойно да подзв... Искам да кажа въпрос на техническо развитие на разследването. Но принципно не е Защото като ще установи, че, например на Еди си, кой компютър има данни за това, как ще установи, че именно вие да нанеса да то не някой друг от но... е... е? да да не... Проблема е всъщност, че в случая биолог... на следите, с които работи криминологият, са биологични. Да. Всичко е свързано с тялото, с телесността, с биологията. Тя остава следи. А, докато дигиталните следи са доста друг тип следи. Те са информационни следи и в крайна сметка водят до някакъв информационен носител, какъвто и компютър. Но IP... Адреса на компютъра не може да бъде подсъдим. Нали, със сигурност може да докажем кой IP е тръгнал, но не може да го осъдим. тоест трябва да видим Шъристо. кой стои зад този компютър. И тъй като първо това може да е публичен компютър, на който са влезли в рамките на днешния ден 20 човека, пък даже то който е извършил престъплението е влязъл през втори, трети, четвърти, пети, шести компютър, нали? както се извършват престъпленията, с такива, а, как ги... Как ги Проксите, нали? Да, дето стоят а, просто като а, фантоми компютри които се управляват от други компютри, от трети компютери, докато го проследиш, Ама проблема, прекъсват... всичко това само доказва а, мое, моето усещане, че интернет е зона на свободата и на безотговорността, ами, може би. на безотговорността, Но и на, а, не, но и на, не, не, а, на възможността да избягаш от контрол. Наистина, ако участваме в а, а, публичната сфера с реалните си тела. Ако няма болка, ако държавата не може да ме обезглави, да ме гилотинира, да ме затвори или да ме накаже, или да ме измъчва, тогава... И хване. Не, и не може, може да ме хване. хване. Ми да, тогава, тогава това е зона и може би даже не една, а зона ни в множество на число на свобода. Ами точно професор Дичев, беше, аз от него съм чел а, за авторството. Не защо е нужен автора. Ето това за да е. Да е автора, за да бъде, да, да бъде хванато едно тяло и да бъде публично а, санкционирано. Ето защо е необходимо авторство и в престъплението. Значи престъплението има свой автор. И затова ние някакси, а, така наречените престъпления с неизвестни извършител, това са някакви псевдопрестъпления. Ние не можем да ги допуснем. Те нямат автор. Как можем да имаме престъпления? Ами ако всички престъпления са без автор тогава няма смисъл. Просто това е бесилие на неказателно. Да, това е Точно, се... страна на свободата, защото нали, все пак свободата и е това да не се накърнява твоето пространство по престъпен начин. И когато не може ти бъде гарантирана от страна на държавата свободата е на един друг индивид, която безконтролно ограничава моята свобода. Авторството. Нали? Автора не е тяло. Автора може да бъде митологична фигура, като Омир. Према. Не се знае. Омир не е бил един човек. Това са били някакви хора. Автора няма нужда да... В някакъв период се мисли, той е физически много, но в много периоди се мисли като нещо, някако име, а историческата концепция, като... да. Но, но искам да кажа, автора не е непременно тяло. Освен това, следите на престъплението, за което говорите, много лесно може да се хвана. Не са непременно биологически. Отивате там и... Другите 19 души, които са работили на този компютър, казват да, бе, тук, в това час беше и той е тук, пишеше едни си неща, свидетелстват и е, е, е, това е достатъчно, за да бъде осъден човек. Не? Имаме свидетелски показания имаме алиби, имаме е, най-различни неща. Искам да кажа, техниката направо, но тя е сложна. Е, няма защо да, мислите, да мислиме, че тя непременно трябва да разчита на, на, на физическите следи. По трудно Не, е просто. Много по-трудно. Трудно, трудно но, но, но, но като добавите към това, факта, че абсолютно всичко до секунда се записва в интернет света. Тегните пари от, от някъде, плащате се с кредитна карта, това седи някъде в вечността много, много години. Не знам колко ображда се по мобилния телефон, някъде се записва това, точно къде, от кой момент, от какво място сте се обадили по телефона. Всичките тези данни събрани правят много по-лесно разкриването на най различни неща. Така че не, не, не, не се води до това. И аз казвам, само един домашен да компютър нещо. в едно семейство, едно домакинство от няколко души, като се употреби, чрез него да се извършва престъпление, след това всеки един от тях няма да свидетелства срещу другите, защото те са в отношения, които закона им позволява да не го правят. И вие не можете между трима да идентифицирате кой го е направил. Това е достатъчно, за да не може да понесе наказателна отговорност. Или двама да са фактическо съжителство, или са от също, Същото показен, може да ми не, кажете, ако в едно семейство убият един човек, идва един човек и те го заколват, нали? не е неясно кой И защо? Как ще разберете кой го убил? Измили са се ръцете, убили са го и че ги казвам, не съм аз. Не. Това е същия аргумент, искам да кажа. Не се очаивайте, техниката е доста, доста развита в това отношение. Сега в България не се е практикува, но... Не съм съгласен с това да казвате, че компютърни нещата свързани с дигиталния свят се по-трудно установи напротив, точно обратното то ужасно много, в момента следи, има дигитални, за, страшно много неща. И пак се връщам на тая тема. Мястото, не забравяйте мястото, което е, мястото и времето, хронотопа да кажем на, на всяко нещо, което правиме, това е нещо, което е изключително важно. В този момент, аз в момента с телефона си пускаме един СМС и веднага се знае, че точно тук, в този момент, в тази секунда, аз съм го направила. Не, не се знае, че сте вие, че сте го направила. е ясно. Се. Аз това ви казвам. Деянието, напротив, по-лесно дори се доказва и установява, отколкото да, и когато да докази, не е. А, че не телефона, точно в този не. момент. Трябва да докажа, че в този момент телефонът е бил откраднат. Ма защо За да вие да казва, трябва да, да, да го докажете? Това е обратна на тежест на наказателния процес. Защо? Ще трябва винеето да докаже, че именно вие в този момент сте боравил с вашия телефон. Добър, раздельхме сега okay. оптимисти и песимисти. Вие сте оптимисти смятате, че повече свобода има в дигитална света. Аз смятам, че обратно, че тенденцията към все повече и повече идентификация, как да кажа, центриране, вкарването ни в тези... Таргетиране, дигитални... да. Дигиталните... Т... Ние сме вкарани в тези дигитални тела и все повече и повече, повече ще е така. Така мисля. Ще така взех думата, ма, има нещо, което мен много му боли в цялата история. Още не мога да го осмисля. и това е защо ние сами а, си причиняваме това, което преди доста години нали, Орул е написал, а, вече стана толкова клиширано да се използва нали, на идеята за Big Brother, но все пак този страх, който ни имаме от това някой да ни следи и някой да, да ни отнема а, на личното пространство, в момента ние го правиме сами с най-голямо удоволствие и го правиме за точно неща, от, дори, дори не, не заради Фейсбук. Ние го правиме приятно, за да имаме кирилица на телефона си. Като си свалите кирилицата и кирилицата ви чете на кого звъните и какво ви пише в, а, в а, фонбука. Което за мен е потрясаващо. Тоест, ние сме готови с лека ръка да се откажем от нещо, което дълги години ушния ни е стряскало супер много. За какво? За някакво удобство, което е съмнително. Доколко удобство изобщо? Това е много интересен въпрос. Е, добре, по-сложен свят, по-сложни комуникации, но да, правото трябва да се. Да, да си се грижи за себе си в тази. изправено пред тази по-сложна реалност на интернет. Но защо. защо да виним технологията от? от това, че да кажем правото, сега не може да пренесе тези инструменти, които са на... Тихно, да казваме хората чувство, защото хората сами с отказват от това нещо, са причина. Е така. Не е тихно. Имаме избора, може да ме правим. Можем, но... Не, не Ама винаги имаме избора да, да бъдем примитивни. В смисъл, винаги имаме избора, да кажем и да не се лекуваме, да не си слагаме, да не взимаме лекарства и да... Желанието е нещо двусмислено, извиняйте. Желанието е много двусмислено винаги. Ние едновременно искаме някакви неща и искаме точно обратните. Това е така психологически факт. Трябва тря да си представим какво искаме с тази технология. Един пример ще дам по-прост, защото тук света е много по сложен по пример, който е изследван е, с нормалните телефони, старите телефони. Е, когато телефоните са, са създадени на ним, в един момент се появява някаква технология, която прави възможно видео, видеотелефоните. И се оказва, че по странен начин видеотелефоните не тръгват, не се продават. Защо? Защото се оказва, че хората имат желание да разговарят с другия, без да бъдат видяни. Има, так, значи, да се сегментира контакта, да, да, да, да, хен да контактувам, хен да не контактувам, хен да бъда видим, хен да съм да, да, да скрит. Е, тази тази двусмисленост, многосмисленост вече, да не, може да намерим вътре в тази технология, която е, искаме да се покажем, но искаме да сме скрити едновременно. И разбира се, това е и част от цивилизационното развитие, което Ирина спомена. Значи, тези страни, където тези връзки са по-силни, те са, произвеждат повече, те са по-мощни, там се живее по-добре и така нататък. Но, но вътре, в самото, самото желание, което имаме, искаме да си седим вкъщи и да участваме на протеста. Искаме да сме приятели с някой, ама да не го виждаме много-много. Такива -много. И това все пак е много, по, много повече възможности и много по-многофункционално съществуване, отколкото а, линейното, едноизмерното, това да, нали, да а, се водиш по физическото. Ако въобще има такова нещо, от времето нали, също е някакъв вид конструкт. А, какъв е проблема с интернет, различните времена и ситуации, в които попадаш, влизаш и излизаш от тях? или това да имаш различни идентичности. А, и още един аргумент. Това за интимността. интимността. А, че е много важно, нали, уязвимостта на тялото в, в физическата интимност. Защото иначе, на практика ние е, трябва да борамим с фантазмите в... Е, Интернет, в онлайн а, интимността, за разлика от физическата интимност. И някои сериозни хора, които се занимават с психология, казват, че всъщност в физическото ни общуване и в физическото ни интимно общуване, ние също разчитаме и боравим чрез фантазми. Тогава какъв е проблема? Аз не случайно ви пуснах едно, едно видео за роботизирани не е това в момента, защото нещо не зацепват технологията ми зацепва. За е, роботизирани, всъщност роботи, жени, които ще заменят реалните е, секс-workers. Да, защо защо да, да не е добро? Вместо някакви реални жени е, да предлагат уязвимите, уязвимите си тела, да предлагат. Е, Виртуалните си или дигиталните си идентичности или роботизираните си такива. Какво? Ма имаше много Добре, так... този социален елемент. Имаше е... много такива експерименти в началото на 2000-те години. За, за такива дистанционни, дистанционни еротични връзки, в които си слагаш някакви, някакви дрехи, особени с, вътре, с някакви устройства, и любимия натиска някакви копчета от, далеч от другия край на света, нали? и ти успи, усещаш някакви такива дразнения. Имаше с такива много опити. Я, я, А, намаляването на болката, всъщност, не е ли много, а, много фундаментална сила за човешкото развитие и на, и на мисълта, и наистина и на цивилизацията? А, намаляваме болката чрез дигиталните ни идентичности? Това е повече от ясно. Ами всъщност намаляваме тялото. И болката е част от тялото, но удоволствието също е част от тялото. Интимността също е част от тялото. Ам... Може би само една крачка назад да направя връзка с това, доколко всъщност интернет е частно пространство. Според мен тук се допуска една такава, една предположение, една презумпция, че това е частно пространство. За мен това са частни разговори в публично пространство. Тоест, ако аз съм достатъчно близо минавайки, винаги мога да пусна и ново на всеки разговор или да го наблюдавам това не е частно пространство и който си мисли, че в интернет има частно пространство това просто е фантазм айде, пак ще използвам тази думичка фантазъм. това е иллюзия, това е заблуда която всъщност в един момент води до, до това отчая, отчаяно казване, ах как така някой разбра какво правя, нали? при условие, че това е моят личен аккаунт, моите персонални съобщения с някои други и така нататък за мен, в момента в който прекрачим екрана, ние прекрачваме в една публична сфера, в един общ виртуален фантазъм в една проекция на цялото общество, което е съедно, както си говорим ние, тук някой между нас може да се говори отделно, да се осамоти да се създаде нова мрежа по понятието на интернет, но той остава част от това публично пространство. Тоест, ако искаме истинско приватно частно пространство, ние трябва да се го създадем Uh, така да се кажем, с много усилия в интернет, да не кажа, че почти невъзможно, ако го свържим в интернет, не, не трябва да е някаква локална мрежа, нещо, което да не е в интернет, защото свържим ли се в интернет, това означава, че ние минаваме през сървъри в Калифорния, в Токио и така нататък и най-накрая пак се връщаме в съседната стая, където стои наши баща или брат си, чатим с него. Тоест, .е. ние обикаляме обиколям, половината свят и след това отиваме в същото частно пространство до нас, минавайки през хиляди други пространства. Тоест, Интернет за мен не е частно пространство във всички случаи. Лично, а... може би лично имаш предвид. Разлика кредит, между но, лично от, от, и частно. Откъм собственост имах предвид. Да. Собствено. Това компании, в да, част. да, частна, да, частна собственост. Нямам... Просто понятието собственост при... има едно ново понятие, тъй като всичко е информация в интернет за инфособственост, което а, тук може да говорим отделно, много особено предвид моя интерес към вечното право. Нали, какво представлява всъщност инфособствеността? Има такава концепция, тя идва от малко от интелектуалната собственост, собствеността върху авторството като собственост. В един момент даже информацията си има собственик. Притежавам, нали, 4 гигабайта информация, ти колко имаш? Нали, един вид, да си мерим колко информация притежаваме. Обаче, за мен това е отново една на диверсия на... на, на Класическо правно понятие, което остава безпомощно в реалния случай. Какво означава да съм собственик на информация? Как е владея тази информация? Владея носители. После как е ползвам? Хайде, тук ще се намери начин да я е ползвам, но аз пак през някакво средство и да се разпореждам с нея много по се разпоръжам. Аз с информация може да я копирам. Една вещ не мога да я копирам. Много трудно бих я копирал. Т.е. Тотално инфособствеността е едно съвсем ново понятие, което се вкарва в вечното, в, в, то не е вечното право, в правото изобщо, за да се обоснове именно този нов дигитален актив, който е ключов в интернет информацията. И съответно да имам частно пространство, това е пространство, в което да материализирам по някакъв начин информация, това е още една втора концептуална крачка, която е тотално различно от съществуващото. Аз .е. в момента имам частно пространство, което мога да притежавам. И наистина мога да изгоня някой от него. Но в интернет това много трудно може да се случи. Или по-скоро ще се случи само привидно. Но какво става зад цялата тази иллюзорна холограма, не е ясно. И, и да се върна отново на това, защо технологиите а, са нещо, с което трябва и така се гледа внимателно, защото те наистина са твърде сложни. Наистина изглежда, че са много прости, клика ще се случва всичко, но всъщност за това кликане има много голяма история. Много, за те така, Ирина това каза, че Примитивизъм има в него, защото те има и много автори, които го казват, те връщат обществото ни на състоянието на племе. Защото ние не знаем какво се случва. Знаем някои неща, които са елементарни и можем. да... Но в момента в който нещо се скапя, така да се каже, грубия вариант, трябва да дойдат много подготвени специалисти, които да оправят една буквичка в кода, която е завряна в е ли, къде си, никой не може да я намери. Има програмисти, които само това правят, търсят да видят какво е, И това са подготвени хора, какво се провалило, за да има съответния проблем. Тоест, твърде сложна е цялата концептуална рамка на интернет като нова форма на взаимодействие. И именно тя провокира и този въпрос, който беше зададен в наказателното право. Защото наказателното право отново има една концепция, която е чисто биологична а, презумцията за невиновност. А, презумцията невином стъпва основа на това, т.е. това какво означава, може би, за професор Дича специално, за да, за да може би да се хване точно къде е проблема на този конфликт, а, че а, до доказване, ама 100%, даже ако може 102%, 102 е добре, ако не го докажем този това, нали, няма съдебна стема в България, защото няма 100% доказване, ако не се докаже 100% от прокуратурата, че е извършено престъплението от това лице, в този момент, по този начин, с или какъв си мотив даже, при си обстоятелства, всички знаем, че този престъпник е извършил престъплението, всички индиции стоят към него и сочат към него, но съдебната стема е... Безпомощна тя не може да каже, че той е виновен и да го осъди. Тази презумпция на какво На наречет на това, че ако един човек убие друг човек, това е взаимодействие между две тела, от които ще останат маса биологични среди, кръв, който може да се измие, но ще останат други елементи, които няма как да ги измием. Хиляда неща. Те са на такова ниво, че ние може да се измим ръцете, но не може да се измим клетките. Нали? Тоест, биологията е вече на експертите в съдебната система с, с, огледали от всякъде тези следи, които могат да посочат кой е виновника и да хванат престъпника на 100%. Сега обаче технологиите върват с много големи и наистина не трябва да сме песимисти, обаче. Върват с много големи темпове и експертите изостават. Тоест, ние не случайно има специален институт, който се бори с киберпрестъпността в България, защото това е изисква непрекъснато обучение. Значи, ни от най-активните най престъпници като кариера образователна, имат киберпрестъпници. непрекъснато се кибер това са водещи имена буквално в развитието на интернет. А, така че киберпрестъпността е а, една изключително елитна престъпност на страшно интелигентни хора, които знаят как да скрият а, нов тип следи. Те ги създават. Те за първ път остават някои видове следи. И затова нашите а, полицаи, разследващи и така нататък и така нататък много трудно работят с това. Те искат да видят кръв. Искат да видят е ли каква си течно, иска да видят слюнка, косам рана, която да разгледат, да видят какво става с нея. Те това търсят, Тоест, а, това не означава, че не могат да търсите другото, но определено става въпрос за качествено нов подход към а, разкриването на престъпленията, а, който просто трябва да се наложи и да се обучават специални разследващи... А... А, аз не разбирам за какви престъпления говорим сега. Ако става дума за убийства, Uh, интернет може да даде някакви допълнителни сведения. Да кажем, човека каже, еди къде си ще отиде и ще убие един човек, примерно, го има, има, има. може. Спец... може. Има. Има. Има. специфични престъпления, които са свързани само с тия виртуални неща. Да кажем, в Америка осъдиха един младеж за това, че свалил 30 песни на 20 милиона долара глоба. Свалил ги нелегални песни. 20 милиона. Не знам как. Фантастична сума. Или пък някаква хакерска атака над, на някакъв сайт. Хващат го младежа и го осъждат. Това са специфичен тип престъпления, които те са нови, но доста ефикасни. Плюс това, това, това, те са тяга. престъпления срещу информация. Да, Тоест, е. наистина стои въпроса за това, каква е собствеността е. на смисъл, кой е по-късна. Плаща... А, тия традиционните ка, престъпления да. с тези. Съзнателен фактор просто. САЩ имат малко по-различна система, по която осъждат престъпниците, защото там действа жури, което не е ограничено с 100% доказвания, а с 100% за. Тоест има 12 или 24 човека, които трябва да бъдат убедени. А те могат да бъдат убедени с индиции. с не с 100% доказателства, а с различни доказателства, които идват от различни места. ама тук сега да не малко от коня, Да, Не, добре. Например, измамата е едно много подходящо престъпление в интернет да бъде във Facebook, прочи, прочие, създава съобеждение у жертвата, че аз съм еди си коя, която аз не съм. Само с това започвам аз. Първоначално си прикривам още от този момент самоличността. Започвам да го убеждавам, че, например, аз съм болна, разчитам много на неговата подкрепа, помощ. Той започва да изпраща средства от чужбина. Той ги изпраща, при с маниграм или ги изпраща с Western Union на пък трето име вече, което е пък на съвсем друго лице. Така, така. Или пък на името на лицето, за което аз се представим, но също аз не съм. Така. Той когато се оплача, от кого се оплаква първо на въобще на разследващия апарат? После, окей, okay, те ще установят от кой компютър, например, е писано. Това не означава, че със сигурност могат да стигнат до лицето, което реално ги е правил тези неща. Представете си, че няма визуализация. Той не може да опише, защото в реалния живот обикновено пострадали е първият свидетел на обвинението, който казва как изглежда лицето, провеждат се мероприятия за разпознаване, за установяване и така нататък. Тук той не може да го каже. Самият той. Този, който е пострадал, този, който е измамен, този, който се е изпратил парите, той не може да каже на кого. Добре, това е безпърно. Идентичността... Фрагментирането а на престъпника. Става трудна. И даже когато не мислим само за престъпление, само през фокуса нали, на наказателното право. има нещо, което се случва с идентичността и това, което се случва с идентичността е, че ти вече не си закован в една единствена идентичност. Имаш възможности за бягство. Добре, де, аз съм, правя един сайт за запознанство за такива контакти и казвам, изявам се много, понеже има е много измени. Искам всеки, регистрира тука да ми подпише декларация, не знам се да направи, някакви юридически ходове, с които да е абсолютно ясно, че това е негови адрес, неговата парола и да поема отговорността за това юридически. Какво става след за спием? Това същия тая ситуация ще се реши по-лесно. Да, обаче това поемане на отговорност не може да се отнася никой за наказателната отговорност. Ти не можеш да поемеш чужда наказателна отговорност дори да искаш. Просто законът не го допуска. No, yeah, наказателна отговорност е лична и трябва да понесе то, което е извършил престъплението, Това, че аз съм направила така регистрация, съм допуснала после някой от мой акаунт да влезе и да върши престъпление, но означава, че я ще носа наказателна отговорност за неговите действия, нали? Да, да, но вие ще помогнете на полицията да разкрие, кой е бунгъл да влезе в този момент в вашето жилище, до ваше компютър, да вземе да, кода и така нататък. Да, от тази а, добре. Точка е Освен този да. Нали, наказателно, да, uh, да наказателно да на през него. Да, само едно. едно много, много, много драматично се спряхме До. в това наказателно. А, аз поле. Исках да мина само през него, обаче виждам, че така изму... Логична точка и затова минах и през нея, не заради друго. А, а, а, всъщност исках да кажа за това, че а, техно... технологиите. А, а, къде идва риска от тях? Защо? Просто. Да, екзалтирано да приемем, че това е супер, чудесно е, просто трябва да видим къде са проблемните неща и да кажем, ето тези неща ги махаме, оправяме ги и всичко останало е пей сърце. Дали, всичко е перфектно, прекрасно, един нов, прекрасен, нов свят. Нали възниква? Къде, а, къде е трудността, къде е предизвикателството? Именно ето виждаме на различни места възникне то. А, то възниква в това, че подменя е начин на мислене. Ние мислим, е така да го кажа, биологично, напоследък генетично. Ние почнахме да ми, говорим с а, генетична информация в един момент, в друг контекст, но е най-многото, което сме успели да направим. Ние до този момент мислим биологично. Ние сме биологични същества и всичко, което е в обществото ни на вече формулиран ред е резултат от някаква проактивна биология. Някаква осъзнава се биология, която по някакъв начин си е подредила света и може да го контролира. Частна собственост, магистрали, болница, здравеопазване, брака, пол, сексуални отношения и така нататък. Всичко това е, колкото и да ни. Така нашата цивилизация успяла да го покрие зад едно було на културата това нещо, но, но в крайна сметка основата на всички тези регулации е биологична. В Крайна сметка стигаме до нещо, което биологично предопределя, колкото и да изглежда като редукционизъм някакъв биологичен на, на цялото ни на правно регулиране на обществените отношения, това може да бъде открито. И изведнъж тази биология ни се отнема. И разследващите полицаи се чудят къде да намерят кръвта, а между другото, може да извърши извън. Пак минавам през тази точка, не без, с риза да останем за известно време в нея, а, може да извърши убийство, просто аз от тук да, да, да, да откача един асансьор, с на стискане на копче, в който има 6 човека и те да умрат. И никой не може да разбере, защото аз, примерно, съм кликнал от 3 места. Ако примерно трима човека направят това кликване от 3 места, за да е възможно, ще има съизвършителство. ама какво е това? Как точно? Ами ако е просто заложен механизъм, който зависи от някакво въртене на числа. И така, т.е. може да има много неща, в които наистина да откъснат авторството от такта, и тогава правото ни, което разчита някакъв биологичен организъм, който да го затворим затвора, остава на ни с, така се каже, ще, ще противореча веднага на това нещо, защото... През цялото време това се опитвам да ви убедя, че тялото е конструкция. Тя е културна, тялото е констру, културна конструкция тази идея, че нали, някакви, някакви гени, някакви материал, биологически, всъщност, в основата на правото, тя е много нова. Тя е от 19 век на да. Винаги, човешката отговорност, винаги се конструира по някакъв културен начин, в смисъл. Това е името му, това е мястото му, това е рода, от който той идва. В един момент се появяват някакви номера. Паспорта е нещо съвсем ново като конструкция. Не? Паспорта е 20-ти век явление. Общо след. Е генето, някакви номера, местожителство, адресът и така нататък. Все повече и все повече има едно такова, аз го наричам осядане. Процес на все по-голямо и по-голямо осядане, при което човек е все по-ясно идентифицируем къде е. В един момент самото физическо нещо нали, не е толкова важно. Значи, говорим пак за този вид престъпления. Защо не си го представяте по друг начин? Взимам, нали? да кажем, един документ. Някой прави пълномощно да се теглят пари от неговата сметка. Аз имам това пълномощно и отивам с негова банката и мошеннически извършвам някакво действие. Каква разлика има ме между това и аз да използвам акаунта на някакъв човек, който някакъв си кода съм намерил и оттам да изтегля някакъв пари по интернет? Искам да кажа, това са същия тип неща. Това са, това са определени типове кодове и определени защити, които винаги има тая битка между Но едно ограждане на, на това. това идеално тяло, да кажем, юридическо тяло на човека нали? и опитите то да се, то да се, в него да се влезе и да, да, да се вземат някакви неща, да се злоупотреби. В момента сме просто на една, следващ, следващ ход на тая битка. Нали? От едната страна са се страшно много са станали техниките за идентификация на, на, на, на точката където си ти, нали? и от друга страна се повече и повече техники да се влезе там и нещо да се направи, да се, да, да, да, да, да се измами. Не виждам принципната разлика. Самата генетика, за която говорим, генетичните фантазии, които в момента все повече и повече са. Аз пак повтарям, следващия ход, следващия рубеж технологичен ще бъде това, нали? Ще почнем да дигитализираме, вече генома е дигитализиран, но ще почнем с него да обравим нещо, да идентифицираме хората, да ги нямам Това също е една културна конструкция. Значи, някакви учени правят, разлагат го на някакви кодове, измислят някаква технология, по която се верифицира. Нали? Това е или ли е това? Да, моят. Това. Това, това са пак някакви институции, които го правят, които много приличат на това, което са правили в средновековието, когато попа нали? трябва да каже, да, този от нашите. Каква разлика има? Не, не знам. Самото тяло е една, една граница, една въображаема граница на това, което ние можем и до къде може да стигнем. Но... Но с това дигиталното е тяло тази граница да, а, тяло, се тяло. разширява, тяло, да, отмества не, се. Но, но, и, но, няло, това е само голям проблемът. Последно, да, последно, дигиталното тяло номер но, неговата неуправляемост, не, не, не неговата, не, неговата реалност е в това, че то е изключително сложно. В момента ни се вижда нещо толкова безумно сложно и с толкова много информация, че ние не ни, ни си представяме, че можем да го управляваме. Нека значи, си спасяваме това, това, дето казваш свободата. Тая свобода все още е за това, защото си мислим, че това е нещо здравословно, комплексно. И е, нека си можем тук да се там така да играем с тези неща. Това ми се вижда за сега така надежното, че е толкова, толкова много информация има, че няма кой да я нали? Ако си представим, че някой ни следи, да кажем, някой, че Гес там, гледаме какво точно казва. Нали? Трябва колкото хора ги има, толкова чай да има да следат, да, да, да. няма, няма как да, да толкова много е, хора да се ангажират. Да значи надеждата е в това, че, че само много голямо и много слога. Но иначе не виждам принцип на еда. Така, аз, нали, разбира се, ще продължа е, дебата. М значи, да, граница е тялото, но според мен, въобще не е въображаема. А, тялото е изключително осезаема граница. Дори когато работим през компютъра в интернет, а, в момента в който изключа тялото, така се каже, интернет също изключва се, защо и той. А, остават само следите от някаква активност през компютъра на тялото. Тоест, за мен, а, въпреки всичко, а, това е, пак казвам, иллюзия. Втората нали, иллюзия, голямата иллюзия е, че пространството е частно в интернет и втората, другото че, че тялото ми вече а, не е котва не е нещо, от което съм зависим. Напротив, според мен е голям, голям много са опитите, изключително голямо е въображението на човека да се оттърве от тази граница, да я разширява, така да се каже, чрез културата, да се опитва да, да я моделира, да, да тегли геодезическите знаци, не, които му са удобни и да каже ето тук е тялото, ето това е скицата на моето тяло, ето сега изведнъж стана по-голямо, но, но за мен чисто биологичните граници са непреодолими. Просто аз не мога да излеза от тялото си, ако нещо стане с тялото ми, ама какъвто и аккаунт, най-добрият, златен аккаунт във Фейсбук да имам с 5000 динеми, 50 приятели, с какво ли не още и сметки и така нататък, те изведнъж изчезват, защото те са просто една проекция, те, те са една фантазия на моето тяло, че това е моето тяло. Ми, не е моето тяло, поне няма да съществува в момента в който другото ми тяло, това консервативно, за биологическо тяло изчезне. Така че за мен това е напълно реална граница и много лесно може да бъде усетена. Много лесно. Усеки от нас се усеща. аз имам една алергия, да речем и край приключвам с всякакви разширения на тялото и се стеснявам. Аз се свивам буквално в, в една чирупка на тялото и се боря с тялото си. За да мога го преодолея следващия момент, нали, като тялото ми вече не ме притеснява, не ме притиска като такава осезаема граница на болна граница. Аз вече тогава мога да си позволя да се разложи и да стана вече една а, голяма а, голямо тяло, което вече обхваща много други идеи и въпроси. Тоест, тялото ми ме е хванало и не може да, да избягам от него. В в който реши, веднага ще ми го напомни. Така че, за мен, нали, това е така важно нещо. А другото, което а, липсва, какво ни липсва, пак се връщам аз за престъпленията, липсва ми е еротиката на престъплението. Хайде така да го нарека, защото тази думичка, която е използвана и... А, от, а, Доцентът се специално за четенето, еротика на четенето. Тя, за съжаление, нямаше възможност да присъства днес тук, но тя имаше така много интересни идеи точно за това, защо ни трябва книгата. И ето, дигитализацията ни позволява съхраняване на огромно количество книги, много по-лесно четене на тези книги, много по-интерактивен достъп, комуникация буквално, субективизация на книгата от гледна точка на тя може да стане интелигентна и ние да си общуваме в един момент. Защо ми е някакво парче хартия? А, пак казвам носталгия. Вярно е това. Има елемент на носталгия в това нещо, но а, така или иначе тази еротика, която ни дава а, биологично присъствие и ни подчертава границата на тялото но в един положителен аспект, защото болката е една обратна връзка на биологичното тяло, което ние не възприемаме. ние веднага не искаме да ни боли, това не е хубаво. Докато еротиката, а, включваща някакво удоволствие, ни дава друга обратна връзка. Да, ние имаме една граница, но пък то ни колко ни е удобно в нея, колко приятно се чувстваме, когато усещаме тази граница и допираме до граница. Тоест някой друг. Тоест, тази еротика, в която ние актуализираме границата тяло, но като биология, а, можем да я получим само, когато общуваме с друга, айде да не кажа биология, но друга материя, реална, която може да мине през сетивата ни в някакво реално физическо пространство. Не винаги, но така е, може би, най-интензивно усещането. И точно тази еротика липсва в, в, в интернет и в, в, в престъпността киберпрестъпността, за която говорихме, защото а, а, в между един разледваш полица и един престъпник е в някаква степен и, за да не бъда а, упрекна в нещо друго, но тя е и това. А, тя е и едно взаимодействие чисто телесно, в което те очертават границите на телаци. Това взаимодействие, тази е еротика, а, а, когато бъде премахната, ние имаме една стерилна информационна връзка която може да натоварим с някаква емоционално обогатена информация, някакъв втори план, но така или иначе вече имаме стерилност, защото сме постигнали независимост от тялото, фантомна според мен. Но ние пазим така да се каже достойно е, удалечаване от тялото и казваме това е информация, нали, това са следи, всичко е, или това е някакъв разговор, в който има някаква преносна информация, но там нямаме досег, там нямаме така наречения безконтактен капитализъм. Нямаме контакт, нямаме проблем. Защо ни е контакт? Абсолютно съм това нещо. Смятам, че еротиката, тук е друга тема почваме. смятам, че еротиката е също една обект на еволюция човешка и е, тя съвсем не е свързана с телесната, телесната близост. Обратно, виждаме, че появата на романтичната любов в Европа е свързана с невъзможността за телесна близост. Е, Провансалската поезия, нали, куртуазната любов. Тя е сюжетът е такъв, нали? Че един човек се влюбва в една женена жена, която е женена за Сюзарена или за там някакъв повиш от, от съответния рицар и а, той я е охажда, той пее песни и така натък, но никога това не се реализира. Ако се реализира, ужасно, става и всичко катастрофа, както в Тристрани и Золда и такива. А, значи, а, а, точно обратното, приближаването на телата унищожава ероса. Ерос е винаги някаква обръщане на природната необходимост. От, от, от, от древните насам, от плато насам. Е истинската, любов, истинската любов в Гърция е любовта между мъже, между учител и ученик. Това е истинската любов. Тя не е, не е въпроса в телесното нещо. Не, не, че са хомосексуални хората по някакси по, пожелания. По тя е свързана с това, че се обръща някакъв код природен в нещо културно. Еросът става в начин на образование на другия, на му в живота, инициация вървиме по тази по посока, минаваме през писмата, 18 век, писмата, които си пишат любовните, човек мечтая за любимата, много по-силна е любовта, може би в писма, отколкото в физическо взаимодействие. И фимейли, Из, изобщо, Европейската традиция, която единствената познава романтичната любов, на всички други култури се женят, се правят нагласени бракове. Нали? Бащата е на едната и двамата бащи се правят някаква транзакция. Нали? Ще ги ожени им по някакви причини. Романтичната любов, там, където се избират по някакви емоционални. Романтичната любов, тя е свързана с невъзможност, с далечност, с охажване, с... И ето ви, тук, този е виртуален свят, той е свързан с една, един изблик на еротика, именно за това, защото хората не са близко защото може да си фантазират, може да си представиш човека, другия, третия, такъв ли е, това ли е, другия ли? Това е нещо, нещо съвсем, съвсем друго. Това не отрича, не ликвидира физическата бизнес, но освен физическата близост, имаме и този етаж на огромното поле на фантазия, на мечети, на закачки, на Фетиши, чисто фетишистския момент е много си. Фетишизма е тук това, това, което вие, вие казахте, бих, бих, казахте, еротиката на По-скоро фетишизма на книгата, нали? бих, бих каза аз, фетишизма на, на техническото средство. Мога да, мога да видя любимата си по Skype, нали? как, как се съблича пред мен, от Австралия. Но няма да съм физически до нея. И това, това има нещо по-еротично, -по отколкото тя до мене и се съблича. Знаете го, това е парадокс. отивате на нодиски плаж, хората са голи и няма никаква еротика. Телата са близки и няма какво. Еротиката почва там, където телата са облечени по някакъв начин и така и загатват нещо. Тук съм абсолютно. А, още един елемент, за който не говорихме, тя е много сладка тази тема, обаче а, нямаме време. А, много е топло и има протест. С реални тела, и трябва да видим какво се случва. Аз изпитвам любопитство и към виртуалните, и към реалните тела в публичното пространство. Но а, нещо, за което не успяхме да говорим, а, дигиталните пари, а, биткоинс, такъв тип неща, може би има хора в аудиторията, които са а, очаквали да засегнем този елемент. Тоест да не говорим само за престъп, престъплението и наказанието, а, а да говорим и за неща, като да кажем а, виртуална собственост, а, виртуална размяна, а, наследяване. Например, аз може да имам в а, някои от моите виртуални акаунти вкарана сума, която да ми служи там, за да ми увеличава гигабайтвет. Когато аз умра, защо да не може да кажа моето дете да ми наследи тази сума, която ми стои в единия от акаунтите. Значи правото би могло и за това да се грижи, а не само за да лови престъпници, да продължи този ред на връзка между идентичния човек и неговите притежания, виртуалните притежания. Безспорно, да. Особено, специално в този пример за сметки, там няма проблем всъщност, така че там, както всяка една сметка, те повечето сметки са виртуални всъщност. значи в банката, какво означава, нали, като ми излезе на компютъра, че имам хиляда лева, докато не ми ги дадат, те се наследяват. Там не е проблем. би по-скоро е уреден проблема, докато проблема е с така наречените дигитални активи, които нямат проекция, която е офлайн. А, и това е основна анонимни, информацията, акаунтите, анонимни, виртуалните. Ананими да, да, смисъл с псевдоним Да, примерно, Gmail акаунт, да речем. Да. Какво става с него? Мога ли да го, така се каже, завещая, така наречените дигитални завещания, мога ли да имам дигитални наследници? И мога ли те да са различни от тези, които ме наследяват в, в, в другия свят? Тоест, аз наслед... на завещавам имуществото си на едни лица, а пък дигиталните си активи на други. Приложими ли са правилата за наследството? Това има запазена част. Каквото и да правиш една част от наследството, трябва да отиде към съпруга, децата. Към физическите и така, Да, да. Това, тези правила приложими ли са, да речем, при информацията. Ами, По-скоро не е наистина към моите акаунти. Напротив, даже има и дела тук, между другото, в сравнително правен план, където на, така, в общата има се застъпва на, така, категоричната тези, че става въпрос за лични дигитални активи, които не се наследяват не можеш да встъпиш, така се каже, в, в акаунт, освен ако няма изрична клауза, при която са посочили, че аз като нещо се случи, някой потвърждава по определен начин, че е починало лицето и тогава този акаунт се прехвърля в полза на лице, което е посочено от него. Но това трябва да е много изрично посочено. Значит, Ама не, даже то няма нужда от регулация правна, защото аз мога просто да си дам паролата на човека, който искам да ми ползва моят там дигитален. А, това е нарушение акаунт. на общите условия, обаче. Те са, го, те са го направили така и всъщност... Да, но ако той знае паролата има, и... А... Ми това е измама към доставчика на съответния акаунт. Така, го, така, така изглежда в договорните им отношения, защото той е личен акаунт. Има ли подобен тип дела вече? А, ами има такъв. И за Фейсбук, нали, там така наречената мемориализация на, на профила, нали, тя не се дава, се преминава към един ми, минимизиран профил, който продължава да съществува в известно време, но той е посочи, че лечето е починал. Има задължение за тази, да се даде тази информация. тоест роднините близките, които разплават с а, а, паролите на съответния профил, не могат просто да се го ползват така фактически. В момента, в който това бъде разбрано от съответния Доставчик на акаунта, той ще прекрати достъпа, защото той има договор, така да се каже, или по-скоро ангажимент лично към лицето, което е името му на акаунта. Това са ли отношения между тях? То може да не иска неговия близък роднина да, да знае какви имейли има разменени, кога ги е разменил, какво има там като прикачени файлове и така нататък. Така че това е много важна част от тази също така концепция за личното пространство, Но, доколко е лично, да. Но въпросът е, че то се пази от наследниците. Те, ако ни бъдат посочени изрично предоставки, на съответната услуга, той не може да им дава информация. Това е не просто имущество. Имам тук една кола, която беше на бащата ми, ела да се вземеш. Нали? По-различен тип е дигиталния актив. Тук имам и имейли на бащата ти, ма няма да ти ги дам. Нали? Да знаеш просто, ако нещо се наложи, пазим ги, там за престъпни деяния и така нататък. Той, ако ми е казал да не ти ги давам, или пък нищо не ми е казал, Големият въпрос е дали мога да ти ги дам. И са водени дела всъщност и някои от тях и с Yahoo и с Фейсбук има няколко, и с Gmail мисля, че имаше едно, а, така, което се прочу. Всичките завършили в общини с съдебни споразумения. То е ясно, нали, тези тип дела се решават, така да се каже, извън съда. Някои от клаузите са скрити, нали, но в общи линии това, което е давано и се знае, че е давано, се дават някаква част от информацията, но не като е, активен акаунт, не като акаунт, който може да се запази като функционалност и да се упражнява от друго лице, а само като данни. Но може Един списък от имейли с файлове, примерно. Но нищо повече. Но не е интегриран като акаунт. Ето, ползвай го. Отзад ще сложим едно в скоби, нали? Наследници. Нали? Ама, ама, не, аз се продължавам да, да се очудвам, защото а, всъщност няма такова нещо като смъртен акт на а, дигиталната личност. При това положение тя наистина, наистина може да продължи да живее и достатъчно е да има, например, един голям актьор или пък някой, който има футболен футболист, който има огромен фен клуб ако неговия фен клуб му знае паролата и могат да му поддържат въпросният акаунт, той може да продължи да бъде дигитално жив въпреки а. че е погребан. Така. Ами всъщност концепцията, от която се изхожда, е, че всъщност това е продължение на биологичната личност отново. В смисъл, така когато тя е няма, а, другото е подмяна. Това е някакъв призрак, който се ръководи от някакви други лица. Това е имитация, даже измама, някой би я и кражба на, само, на дигитална самоличност и така нататък. И от тази гледна точка всъщност по-скоро се ориентират към а, запазването му като един вид мемориален паметник. Тоест, а, това е трупа, паметник. така да се каже. Да. Както не можем да. Можем да изложим трупа в е къде си. А, по същия начин дигиталният труп, биологичният труп нали, малко неща по принцип може да правим с него и може да го поддържаме жив, нали, като знаем какво прави, да го поддържаме жив и да се движим. Нали, много груба аналогия прави. Нали, да кажем ми, ние знаем как се движи, знаем какво правим, и ние просто ще го поддържаме жив. И така. Ще стане жив. Да по същия взява, начин че... и аккаунта не може да го поддържаме жив функционално в интернет, а той трябва да се умиротвори заедно с умиротворяването на тялото най вкавичка, Добре, малко казвам. по става, но на практика имаме и много повече възможности за много повече мавзолеи, мемориали, а, дигитални трупове, които Има. А, всъщност са живи. Но те не са а, зомбита. На смисъл, те са точно Еми, мемориали. Дигитал, да. да. И, и това е хубаво. Или това е лошо? Не, не до е лошо. Трудно би, че мога да кажа така, това е присъден. По-скоро, просто го казваме като факт и, и като ориентация. Нали? Идеята е, че отношението към мъртвата дигитална личност, мъртвият акаунт, до голяма степен много наподобява на отношението към мъртво човешко тяло. Да, то не се разлага. Както се, може да има някаква дигитална ентропия нали, на информацията, но то не, се, не, не следва същите биологични процеси като тяло. Тоест не е необходимо да го погребаме и то да изчезва с известно време, и след това да изваждаме ни останки и така нататък. То съществува много по-голяма степен, такова, каквото е било към момента, в който тази активно се спрява, но отношението към него е приблизително също. Не може да го предадем, Не може просто в това тяло да влезе някой друг и да го използва нали, от негово име. Тази е концепцията, която дава юридическите разрешения за това какво може да се прави с акаунта на получено лице, а акта за смърт дигитална е същия. Няма различна дигитална смърт. Отглед на точка на правото, смъртта е една и тя е смъртта на биологичното тяло, биологичната смърт. Оттам нататък вече тя, така като ехо, преминава и през границата на интернет пространство и отива до всички акаунти, които се изключват поради смъртта на тялото. Ами добре, аз а, предлагам да. Сложим една временна точка и да видим какво, какво ще предложат следващите пет години. Дали ще вървим в тази посока, която описа професор Ивай Лодичев за централизация и опит за цялостност през технологиите, в която нашите биологични характеристики, като пръстови отпечатъци, да кажем, ще бъдат закачени към нашите дигитални акаунти и ще бъдем още, още по-видими за контрол или ще се реализира някаква средна такава хипотеза на правото, което трябва да догонва технологията, за да направи някакъв опит за регулации в това поле, доколкото може, влизане в това поле на идентификация на престъпления, колкото и да са сложните, или пък тази утопична... Хипотеза, която аз се опитвах да поддържам, че технологията винаги ще дава повече възможности за бягство отколкото за контрол, стига да не положим специални усилия да децентрализираме да това поле. И след 5 години да, да видим какво правим с акаунтите ни. Благодаря Ви. А, Следващия дебат ще бъде на 4 юли, специален ден, и темата ни ще бъде... Безсмъртното тяло и опитите това тяло да се пренася, т.е. личността да се пренася, първо да се запази тялото биологически като живо, вечно живо, и да се пренася тялото от тяло в тяло, като различни носители. Има една интересна концепция, която български автор и един доктор по физика, Тане Колев, защитава заедно с, с една огромна руска група за така нареченото лично безсмъртие, чрез миграция на личността от тялото. Което той ще се опита. Аз така имам доста неща, които да му задам като въпроси, да аргументира и да защити пред нас, да видим дали ще успеем. Плашещото бессмъртие. Всъщност, доктор Стоян Ставро винаги е застъпвал концепцията за това, че и биологичното тяло, и смъртта на тялото са много важни като конструкт. Консерва съм, така да се каже, на детето, казва Пай Благодаря ви. Приятна вечер.